unaendelea kusikiliza redio yetu walokole. inatangaza kutoka Gulflf Canada ni wakati wa habari njema Injili kama ilivyodikwa na luka sura ya kwanza Mheshimiwa teofilo Watu wengi wamejitahidi kuandika juu ya mambo yale ambayo yametendeka kati yetu. Waliandika kama tulivyoelezwa na wale walioyaona mambo hayo kwa macho tangu mwanzo. Waliyotangaza ujumbe huo. Inafaa nami pia mheshimiwa baada ya kuchunguza kwa makini mambo yote tangu mwanzo ni kuandikie kwa mpango ili nawe uweze kujionea mwenyewe ukweli wa mambo yale uliofundishwa Wakati Herode alipokuwa mfalme wa Yudea kulikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa kikundi cha Abia mke wake alikuwa anaitwa Elisabeti Nae alikuwa wa ukoo wa kuhani Aroni wote wawili walikuwa waaminifu kwa Mungu wakiishi kwa ukamilifu kulingana na amri na maagizo yote ya Bwana lakini hawakuwa wamejaliwa watoto Kwa vile Elisabete alikuwa tasa na uwoto wawili walikuwa wamekwishazoea sana Siku moja ilipokuwa zamu yake kufanya huduma ya ukuhani mbele ya Mungu Zakaria alichaguliwa kwa kura kama ilivyokuwa desturi kuingia hekaluni ili afukize ubani Watu umati mkubwa walikuwa wamekosanyika nje wanasali wakati huo wa kufukiza ubani Malaika wa Bwana akamtokea humo ndani akasimama upande wa kulia wa meza ya kufukizia ubani. Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamuingia. Lakini malaika akamwambia, "Zakaria, usiogope, kwa maana sala yako imesikilizwa, na Elisabeti mkeo atakuzalia mtoto wa kiume, na wewe utampa jina Yohane. Utakuwa na furaha kubwa na watu wengi watashangilia kwa sababu ya kuzaliwa kwake." Atakuwa mkuu mbele ya Bwana. Hatakunywa divai wala kileo, na hatajazwa roho mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Ataelekeza wengi wa watu wa Israeli kwa Bwana Mungu wao. Atamtangulia Bwana, akiongozwa na nguvu na roho kama Eliya. Atawapatanisha kina baba na watoto wao. Atawafanya wasiotii wawe na fikra za waadilifu. Na hivyo amtayarishie bwana watu wake Zakaria akamwambia huyo malaika Ni kitu gani kitakachoni hakikishia jambo hilo Mimi ni mzee hali na mke wangu Malaika akamjibu Mimi ni Gabrieli nisimamaye mbele ya Mungu na nimetumwa ni seme nawe nikuletee hii habari njema Sikiliza utakuwa bubu Kwa sababu huyasadiki maneno ambayo yatatimia kwa wakati wake. Hutaweza kusema mpaka hayo niliyokuambia yatakapotimia. Wakati huo wale watu walikuwa wana wanamngoja Zakaria huku wakishangaa juu ya kukawia kwake hekaluni. Alipotoka nje hakuweza kusema nao. Ikawa dhahiri kwao kwamba alikuwa ameona ono hekaluni. Lakini akawa anawapa ishara kwa mikono akabaki bubu. Zamu ya utumishi wake ilipokwisha, alirudi nyumbani kwake. Baadaye Elisabethi mkewe akapata mimba. Akajificha nyumbani kwa muda wa miezi mitano, akisema, "Sasa bwana amenitendea hivyo. Ameniondoa aibu niliyokuwa nayo mbele ya watu." Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alituma na Mungu aende kwenye mji huitwao nazareti huko Galilaya na msichana mmoja aitwaye Maria mchumba wa mtu mmoja jina lake Yosefu wa ukoo wa Daudi malaika akaingia nyumbani mwake akamwambia salamu Maria umejaliwa neema nyingi Bwana yupo pamoja nawe Maria aliposikia maneno hayo alifadhaika sana akawaza maneno haya yana ya maana gani malaika akamwambia usiogope Maria Kwa maana Mungu amekujalia neema ni hivi utapata mimba utamzaa mtoto wa kiume na utampa jina Yesu yeye atakuwa mkuu na ataitwa mwana wa Mungu mkuu Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme Daudi babu yake kwa hiyo Atautawala ukoo wa Yakobo milele na utawala wake hautakuwa na mwisho Maria akamjibu yatawezekanaji hayo hali mimi ni bikira Malaika kamjibu roho mtakatifu atakushukia na uwezo wake Mungu mkuu utakujia kama kivuli kwa sababu hiyo mtoto atakayezliwa ataitwa mtakatifu na mwana wa Mungu. Ujue pia kwamba hata elisabeti jamaa yako naye ya amepata mimba ingawa ni mzee na sasa ni mwezi wa sita kwake yeye ambaye watu walimfahamu kuwa tasa kwa maana hakuna lisiloawezekana kwa Mungu Maria akasema mimi ni mtumishi wa Bwana nitendewe kama ulivyosema kisha yule malaika akaenda zake siku kadhaa baadaye Maria alifunga safari akaenda kwa haraka hadi mji mmoja Ulioka katika milima ya Yuda huko aliingia katika nyumba ya Zakaria kamsalimu elisabeti Mara tu elisabeti aliposikia sauti ya Maria kitoto kichanga tumboni mwake elisabeti kikaruka kwa furaha. naye elisabeti akajazwa roho mtakatifu akasema kwa sauti kubwa umebarikiwa kuliko wanawake wote na yeye utakaye mzaa amebarikiwa Mimi ni nani hata mama wa bwa wangu wafike kwangu. na kuambia mara tu nilipposikia sauti yako, Kitoto kichanga tumboni mwangu kiliruka kwa fraaha, heri yako we ulisadikki kwamba yatatimia yale bwana aliyokuambia. Nae Maria akasema, moyo wangu wa mtukuza bwana, Roho yangu inaffurahi kwa sababu ya Mungu mukozi wangu. kwa kuwa amemwangalia kwa huruma mtumishi wake myenyekevu. Hivyo tangu sasa watu wote wataniita mwenye heri. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenifanyia makuu jina lake ni takatifu huruma yake kwa watu wanaomcha hudumu kizazi hata kizazi amefanya mambo makuu kwa mkono wake amewatawanya wenye kiburi katika mawazo ya mioyo yao amewashusha wenye vileo kutoka viti vyao vya enzi akawakweza kwenye nyenyekevu wenye njaa amewashibisha mema Matajiri amewaacha waende mikono mitupu. Amempokea Israeli mtumishi wake, akikumbuka huruma yake kama alivyowahidiwa wazee wetu Abrahamu na wazao wake hata mirele. Maria alikaa na Elisabethi kwa muda upatao miezi mitatu, halafu akarudi nyumbani kwake. Wakati wa kujifungua kwake Elisabeti ulifika akajifungua mtoto wa kiume jirani na watu wa jamaa yake walipopata habari kwamba bwana amemuonea huruma kubwa wakafurahi pamoja naye Halafu siku ya nane walifika kumtahiri mtoto wakataka kumpa jina la baba yake Zakaria lakini mama yake akasema la sivyo bali ataitwa Yohane wakamjibu mbona hakuna yeyote katika ukoo wake mwenye jina hilo basi wakati mashiria baba yake wapate kujua alitaka mtoto wake apewe jina gani naye akaomba kibao cha kuandikia akaandika hivi Yohane ndilo jina lake wote wakasta ajabu papo hapo midomo na ulimi wake Zakaria vikafunguliwa akawa anaongea akimsifu Mungu hofu ikawaingia jirani wote na habari hizo Zikaenea kila mahali katika milima ya yudea wowote waliosikia mambo hayo walitafakari milioni mwao wakisema. Mtoto huyu atakuwa mtu wa namna gani, maana hakika nguvu ya bwana ilikuwa pamoja nae. Zakaria baba yake mtoto akajazwa roho mtakatifu akasema ujumbe wa Mungu. Asifiwe bwana Mungu wa Israeli kwani amekuja kuwasaidia na kuwakomboa watu wake. Ametupatia mwokozi shujaa, mzao wa Daudi mtumishi wake. Aliahidi hapo kale kwa njia ya manabii wake watakatifu kwamba atatuokoa kutoka maadui zetu na kutoka mikono ya wote wanaotuchukia. Alisema atawaheshimu wazee wetu na kukumbuka agano lake takatifu. Kiapo alichompa Abraham baba yetu ni kwamba atatujalia sisi tukombolewe kutoka adui zetu tupate kumtumikia bila hofu kwa unyofu na uadilifu mbele yake siku zote za maisha yetu nawe manangu, utaitwa nabiwa Mungu mkuu utamtangulia bwana kumtayarishia njia yake kuwatangazia watu kwamba watawokolewa na kuondolewa dhambi zao Mungu wetu ni mpole na mwenye huruma atasababisha pambazuko zuko angavu la ukombozi ditujie kutoka juu na kuangazia wote wanaokaa katika giza kuu la kifo aongoze hatua zetu katika njia ya amani Mtoto akakuwa akapata nguvu rohoni alikaa jangwani mpaka alipojiionesha rasmi kwa watu wa Israeli Luka sura ya pili Siku zile tangazo rasmi lililotolewa na Kaisari Augusto kuwataka watu wote chini ya utawala wake wajiandikishe. Kujiandikisha huku kulikuwa mara ya kwanza wakati Quirinius alipokuwa mkuu wa mkoa wa Syria. Basi wote waliohusika walikwenda kujiandikisha kila mtu kwenye mji wake. Yosefu pia alifanya safari kutoka mji wa Nazareth katika Galilaya kwa kuwa alikuwa wa jamaa na ukoo wa Daudi kwenda mjini Bethlehemu katika mkoa wa Yuuda alikozaliwa mfalme Daudi alikwenda kujiandikisha pamoja na mchumba wake Maria ambaye alikuwa mjamzito walipokuwa huko siku yake ya kujifungua ikawadia akajifungua mtoto wake wa kwanza wa kiume akamfunika kwa vitambaa akamlaza maharipa kulishia wanyama kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni Katika sehemu hizo walikuwako wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao Malaika wa Bwana akawatokea ghafla na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote. Wakaogopa sana. Malaika akawaambia, "Msiogope. Nimewaleteni habari njema ya furaha kuu kwa watu wote. Kwa maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa mokozi kwa ajili yenu." ndiye Kristo bwana na hiki ikitakuwa kitambulisho kwenu nitamkuta mtoto mchanga amefunikwa vitambaa mbaa amelala mahali pauliia wanyama Mara kundikubwa la jeshi la mbinguni likajiunga na huyo malaika wakamsifu Mungu wakisema utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu waliopendezwa nao Baada ya hao malaika kuondoka na kurudi mbinguni Wachungaji wakaambiana Twendeni moja kwa moja mpaka Bethlehemu tukalione tukio hili bwana alilotujulisha Basi wakaenda mbio wakamkuta Maria na Yosefu na yule mtoto mchanga amelazwa mahali pakullishia wanyama Hawa wachungaji walipomuona mtoto huyo Wakawajulisha wote habari waliokuwa Wamesikia juu yake Wote waliosikia hayo Walishangaa ya habari walizoambiwa na wachungaji. Lakini Maria aliyaweka na kuyatafakari mambo hayo yote moyoni mwake. Wale wachungaji walirudi makwao huku wakimtukuza na kumsifu Mungu kwa yote waliokuwa wamesikia na kuona. Yote yalikuwa kama walivyokuwa waambiwa. Siku nane baadaye wakati wa kumtahiri mtoto ulifika, wakampa jina Yesu yinao ambalo walikuwa wamepewa na malaika kabla hajachukuliwa mimba Siku ziliripotiwa za Yosefu na Maria kutakaswa kama walivyotakiwa na sheria ya Mose Wazazi hao walimchukua mtoto wakaenda naye Yerusalemu ili wamweke mbele ya Bwana Katika sheria ya Bwana imeandikwa kila mzaliwa wa kwanza wa kiume atawekwa wakfu kwa Bwana Pia walikwenda ili kutambika huwa wawili au makinda mawili ya njiwa kama ilivyotakiwa katika sheria ya Bwana Wakati huo huko Yerusalemu kulikuwa na mtu mmoja mwema na mcha Mungu aitwaye Simioni Yeye alikuwa akitazamia kwa hamu ukombozi wa Israeli Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye Roho Mtakatifu alikuwa amemhakikishia kwamba Hata kufa kabla ya kumuona Masiha wa Bwana Basi Akiongozwa na Roho Mtakatifu Simeone aliingia hekaluni na wazazi wa Yesu walipomleta hekaluni mtoto wao ili wamfanyie kama ilivyotakiwa na sheria Simeone alimpokea mtoto Yesu mikononi mwake huku akimtukuza Mungu akisema Sasa bwana umetimiza ahadi yako waweza kumuruhusu mtumishi wako aende kwa amani maana kwa macho yangu nimeuona wokovu utokao kwako ambao umeutayarisha mbele ya watu wote mwanga utakaoangazia watu wa mataifa na utukufu kwa watu wako Israeli baba yake Yesu na mama yake walikuwa wakiistajabia maneno aliyosema simioni juu ya mtoto simioni akawabariki akamwambia Maria mama yake mtoto huyu atakuwa sababu ya kupotea na kuokoka kwa watu wengi katika Israeli Naye atakuwa ishara itakayopingwa na watu. Na hivyo mawazo ya watu wengi hataonekana wazi. Nawe mwenyewe uchungu ulio kama upanga mkali Utauchoma moyo wako. Palikuwa na nabii mmoja mwanamke mzee sana jina lake Ana binti Fanuel wa kabila la Ashiri. Alikuwa ameishi na mumewe kwa miaka saba tangu alipooa. Halafu Alibaki mjane hadi wakati huo akiwa mzee wa miaka theman na minne Wakati huo wote alikaa hekaluni akifunga na kusali usiku na mchana Saa hiyo hiyo alijitokeza mbele akamshukuru mungu na akaeleza habari za huyo mtoto kwa watu wote waliokuwa wananatazamia ukombozi wa Yerusalemu hao wazazi walipokwisha fanya yote yaliyoamriwa na sheria ya bwana Walirudi makwao Nazareti ni galilaya Mtoto akakuwa akazidi kupata nguvu aakaajaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye Wazazi wake walikuwa na desturi ya kwenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka Mtoto walipokuwa na umri wa miaka kumi miwili wote walikwenda kwenye sikukuu hiyo kadiri ya desturi Baada ya sikukuu walianza safari ya kurudi makwao Lakini Yesu alibaki Yerusalemu bila wazazi wake kuwa na habari. Walidhania alikuwa pamoja na kundi la wasafiri. Wakaenda mwendo wa kutwa, halafu wakaanza kumtafuta miongoni mwa jamaa na marafiki. Kwa kuwa hawakumuona, walirudi Yerusalemu wakimtafuta. Siku ya tatu walimkuta hekaluni kati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Wote waliosikia maneno yake walistaajabia akili yake na majibu yake ya hekima wazazi wake walipomuona walishangaa maria mama yake akamuuliza mwanangu kwa nini umetutendea hivyo baba yako na mimi tumekuwa tukikutafuta kwa huzuni yeye akawajibu kwa nini mlinitafuta hamkujua kwamba inanipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu Lakini wazazi wake hawakuelewa maana ya maneno aliyowaambia. Basi, akarudi pamoja nao hadi nazareti. akawa anawatii. Mama yake akaweka mambo hayo yote moyoni mwake. Nae Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo. akazidi kupendwa na Mungu na watu. Luka sura ya tatu. Ilikuwa ni mwaka wa 15 wa utawala wa Kaisari Tiberio. Pontio Pilato alikuwa anatawala mkoa wa Judea. Herode alikuwa mkuu wa mkoa wa Galilee. Na ndugu yake Filipo alikuwa mkuu wa mkoa wa Iturea na Traconite. Lusania alikuwa mkuu wa mkoa wa Abilene na Anasi na Kaifa walikuwa makuhani wakuu. Wakati huo ndipo neno la Mungu lilipomjia Yohane mwana wa Zakaria kule jangwani. Asi Yohana akaenda katika sehemu zote zilizopakana na mto Yordani. Akawa anahubiri kwamba ni lazima watu watubu na kubatizwa ili Mungu waondolee dhambi. Ndivyo ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya. Sauti ya mtu imesikika jangwani, "Mtayarishieni bwana njia yake. Nyosheni vijia vyake. Kila bonde nalifukiwe. Kila kilima na mlima visawazishwe." palipopindika panyowshwe njia mbaya zifanywe kuwa nzuri na kila mtu ataona ukombozi utokao kwa Mungu basi Yohana akawa anawaambia watu wengi waliofika ili awabatize enyi kizazi chenyoka ni nani aliyewadokezea kwamba mgeweza kuiepuka ghadhabu inayokuja basi onyesheni kwa matendo kwamba mmetubu msianze sasa kusema Sisi ni watoto wa Abrahamu na wambieni hakika Mungu anaweza kuyageuza mawe haya yawe watoto wa Abrahamu lakini hivi sasa shoka limewekwa tayari kukata mizizi ya miti kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni umati wa watu ukamuuliza tufanye nini basi akawajibu aliyea nguo mbili Amgawie yule asiye na nguo aliye na chakula afanye vivyo hivyo nao watoza ushuru wakaja pia ili wabatizwe wakamuuliza mwalimu tufanye nini naye akawaambia msitoze ushuru zaidi ya kima kilichowekwa na waskari wakamuuliza sisi nasi tufanye nini naye kawajibu, msichukue vitu vya mtu yeyote kwa nguvu wala kumshtaki yeyote uongo Shekeni na mishahara yenu wote walikuwa wanatazamia kitu fulani basi wakaanza kujiuliza milioni mwao kuhusu Yohane yawezekana labda yeye akawa ndiye masihiha hapo Yohane yaakawambia wote mimi inawabatiza kwa maji lakini atakuja mwenye uwezo zaidi kuliko mimi ambaye sisitaidi hata kufungulia kamba za viatu vyake yeye hatawabatizeni kwa rohu mtakatifu na kwa moto Yeye ni kama mtu anayeshika mikononi mwake chombo cha kutuangia nafaka haipuure nafaka yake akusanya ngano katika gala na makapi yachome kwa moto usiozimika Hivyo pamoja na mawaha mengine mengi Yohane aliwahimiza watu akiwaubiria habari njema Lakini Yohane alimgombeza Herode mkuu wa mkoa kwa sababu alikuwa amemchukua Herodia mke wa ndugu yake na kumfanya mke wake na pia kwa ajili ya mabaya yote aliyokuwa amefanya kisha Herode akazidisha ubaya wake kwa kumtia Yohane gerezani watu wale wote walipokuwa wamekwisha batizwa Yesu naye alibatizwa na alipokuwa akisali mbinguni zilifunguka na roho mtakatifu akamshukia akiwa na umbo kama la njiwa Sauti ikasikika kutoka mbinguni Wewe ndiwe mwanangu mpenzi nimependezwa nawe Yesu alipoanza kazi yake hadharani alikuwa na umri upatao miaka 30 na watu walidhani kuwa yeye ni mtoto wa Yosefu mwana wa Heli Heli alikuwa mwana wa Mathani aliyekuwa mwana wa Lawi mwana wa Maaliki mwana wa Yanai mwana wa Yosefu aliyekuwa mwana wa Matathia Mwana wa Amosi, mwana wa Nahumu, mwana wa Hesli, mwana wa Nagai aliyekuwa mwana wa Maathi, mwana wa Matafia, mwana wa Shemeni, mwana wa Yoseki, mwana wa Yuda Haliekuwa mwana wa Yohanani, mwana wa Resa, mwana wa Zerubabeli, mwana wa Shealtieri, mwana wa Neri Mwana wa Melki, mwana wa Adi Mwana wa Kosamu Haliekuwa mwana wa Elmodamu Mwana wa Eri aliyekuwa mwana wa Yoshua Mwana wa Eliezeri Mwana wa Yorimu Mwana wa Mathati Mwana wa Lawi aliyekuwa mwana wa Simeoni Mwana wa Yuda Mwana wa Yosefu Mwana wa Yonamu Mwana wa Eliakimu Haliekuwa mwana wa Melea Mwana wa Mena Mwana wa Matatha Mwana wa Nathani Mwana wa Dawdi aliyekuwa mwana wa Yese Mwana wa Obedi Mwana wa Boazi Mwana wa Shela Mwana wa Nashoni Aliekuwa mwana wa Minadabu Mwana wa Admini Mwana wa Arni Mwana wa Hesroni Mwana wa Farasi, Mwana wa Yuda Haliekuwa mana wa Yakobo, mana wa Isaka, mana wa Abrahamu, mana wa Tera, mana wa Nahori, aliyekuwa mana wa Serugi, mwana wa Reu, mana wa Pelegi, mana wa Eberi, mana wa Shela, aliyekuwa mana wa Kainani, mana wa Arfoksadi, mana wa Shemu, mana wa Noah, mana wa Lameki aliyekuwa mana wa Methusela, mana wa Enoki, mana wa Yaredi, mana wa Hamahalaleli, mana wa Kainani, haliekuwa mana wa Enosi, mana wa Seti, mana wa Adamu, aliyekuwa wa Mungu. Luka sura ya nne Yesu alitoka katika mto Yordani, akiwa mejaa roho mtakatifu, akaongozwa na roho kuenda jangwani. Huko alijaribiwa na ibilisi kwa muda wa siku 40 wa wakati huo wote hakula chochote na baada ya siku hizo akasikia njaa ndipo ibilisi akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu amurujiwe hili iliwe mkate Yesu akamjibu imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu kisha ibilisi akamchukua hadi mahali pa juu akaonyesha kwa mara moja tawala zote za ulimwengu. Huyo shetani akamwambia, nitakupa uwezo juu ya tawala zote hizi na fahari zake. Kwa maana nimepewa hivi vyote, nikitaka kumpa mtu ninaweza. Hivi vyote vitakuwa mali yako wewe kama ukiniabudu. Yesu akamjibu, imeandikwa utamwabudu Bwana Mungu wako na utamtumikia yeye peke yake. Ibilisi akamchukua mpaka Yerusalemu kwenye mnara wa hekalo akamwambia Kama wewe ni mwana wa Mungu jitupe chini kutoka hapa kwa maana imeandikwa atawaamuru malaika wake wakulinde na tena watakuchukua mikononi mwao usije ukajikwaa kwenye jiwe lakini Yesu akamjibu imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako Ibilisi alipokuisha mjaribu kwa kila njia kamwaacha kwa muda Hapo Yesu alirudi galilaya akiwa mejanggu veroho mtakatifu na habari zake zikaenea katika sehemu zote za jirani naye hakawa wanaofundisha watu katika masunagogi yao akasifiwa na wote basi Yesu alikwenda nazareti mahali alipolelewa na siku ya sabato aliingia katika sunagogi kama ilivyokuwa desturi yake Akasimama ili asome maandiko matakatifu kwa sauti. Akapokea kitabu cha Nabii Isaya, akakifungua na kupata mahali palipoandikwa hivi. Roho wa Bwana yupo pamoja nami, kwani ameniteua rasmi niwaletee maskini habari njema. Amenituma ni watangazie wafungwa kwamba watapata uhuru. Vipofu watapata kuona tena. Aminiituuma ni wakomboe wanaonewa na ni utangaze mwaka ambao bwana aawaokoa watu wake Baada ya kusoma akafunga kile kitabu akampa mtumishi kisha kaketi watu wote wakamkodolea macho naye akaanza kuambia Sehemu hii ya maandiko matakatifu kama mlivyosikia ikisomwa imetimia wote wakavutiwa sana naye wakastaajabia maneno mazuri aliyosema wakanena je huyu si mwana wa Yosefu naye akawaambia bila shaka mtaniambia msemo huu mganga jiponye mwenyewe na pia mtasema yote tuliosikia umeyafanya kule Kafarnaumu yafanye hapa pia katika kijiji chako akaendelea kusema hakika na nawaambieni Nabi hatambuliwe katika kijiji chake, Lakini sikirizeni kweli kulikuwa na wajane wengi katika nchi ya israeli nyakati za Elia Wakati huo mvua iliacha kunyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu Kukawa na njaa kubwa katika nchi yote Hata hivyo Elia hakutumwa kwa mjane ya yote yule Ila kwa manamuke mmoja mjane wa sarepta Sidoni Tena katika nchi ya israeli nyakati za Elisha Kulikuwa na wenye ukoma wengi Hata hivyo, hakuna yeyote lietakaswa ila tunamani, mwenyeji wa Syria Wote waliokuwa katika lile sunagogi Waliposikia hayo, walikasirika sana Wakasimama, wakamtoa nje ya mji wao Uliokuwa umejengwa juu ya kilima Wakampeleka mpaka kwenye ukingo wa kilima hicho Ili wa mtupe chini Lakini yesu, akapita kati kati yao akaenda zake Kisha Yesu akashuka mpaka kafarunaumu katika mkoa wa galilaya akawa na wafundisha watu siku ya sabato wakastajabia uwezo aliyokuwa nao katika kufundisha na katika lile sunagogi kulikuwa na mtu aliyekuwa amepagawa na pepo mchafu akapiga ukelele wa kuziba masikio Wee Yesu wa Nazareti kwa nini unatuingilia je umekuja kutuangamiza ni kufahamu wewe ni nani wewe ni mjumbe mtakatifu wa mungu Lakini Yesu akamkemea huyo pepo wakisema “nyamaza mtoke mtu huyu Basi huyo pepo baada ya kuwanggusha ile mtu chini akamtoka bila kumdhuru kwa namna yoyote Watu wote wakashangaa wakawa wanaambiana hili ni jambo la ajabu maana kwa uwezo na nguvu Anawaamuru pepo wachafu kutoka Nao wanatoka Habari zake zikaenea mahali pote katika mkua ule Yesu alitoka katika ile sunagogi akaenda nyumbani kwa simoni Mama mmoja mkwewe simoni alikuwa na homa kali Wakamuomba mponyi Yesu akaja kasimama karibu naye akaikemea ile homa Nayo ikamuacha Yule mama akainuka mara akawatumikiia. Juu alipokuwa linatua wote waliokuwa na wagonjwa wao mbalimbali waliwaleta kwake, naye akaweka mikono yake juu ya kila mmoja wao akawaponya wote. Pepo waliwatoka watu wengi, wakapiga kelele wakisema wewe ni mwana wa mungu. lakini Yesu kawakemea na hakuwaruhusu kusema maana, Walifahamu kwamba yeye ni masiha. Kesho yake asubuhi, ya Yesu aliondoka, akaenda mahali pafaraga Watu wakawa wanmtafuta. Hao watu walipofika mahali alipokuwa, wakajaribu kumzuia ili asiondoke kwao. Lakini yeye akawaambia, "Ninapaswa kuhubiri habari njema ya utawala wa Mungu katika miji mingine pia, maana nilitumwa kwa ajili ya hiyo." Akawa anahubiri katika masunagogi ya yudea. Luka sura ya 5. Siku moja Yesu walikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti, na watu wengi walikuwa wamemzunguka wakisongana, wanasikiliza neno la Mungu. Akaona mashua mbili ukingoni mwa ziwa. Wavuvi wenyewe walikuwa wametoka wanaosha nyavu zao. Baada ya Yesu kuingia katika mashua moja iliyokuwa ya Simoni, Alimtaka Simoni aisogeze majini mbali kidogo na ukingo wa ziwa. Akaketi, akafundisha umati wa watu akiwa ndani ya mashua. Alipomaliza kufundisha, akamwambia Simoni, "Endesha mashua mpaka kilindini, mkatupe nyavu zenu mpate kuvua samaki." Simoni akamjibu, muheshimiwa, tumejitahidi kuvua samaki usiku kucha bila kupata kitu." Lakini kwa kuwa umesema, ni tatupa nyavu. Baada ya kufanya hivyo, wakavua samaki wengi, hata nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawaita wenzao waliokuwa katika mashua nyingine, waje kuwasaidia. Wakaja, wakazijaza samaki mashua zote mbili, hata karibu zingezama. Simoni Petro alipoona hayo, akapiga magoti mbele ya Yesu haki sema, Ondoka kwangu ebwana kwani mimi ni mwenye dhambi Simoni pamoja na wenzake wote walishangaa kwa sababu ya kupata samaki wengi vile Hal kadhalika Yakobo na Yohane wana wazebedayo waliokuwa wavuvi wenzake Simoni Yesu akamwambia Simoni usiogope tangu sasa utakuwa ukivua watu Basi baada ya kuzileta zile mashua ukingoni mwaziwa wakaacha yote wakamfuata Ikawa Yesu alipokuwa katika mmoja wapo wa miji ya huko mtu mmoja mwenye ukoma wa mwili mzima akamuona Basi mtu huyo akaanguka kifudifudi, akamuomba Yesu Mheshimiwa ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyoosha mkono wake akamgusa na kusema nataka takasika Mara ule ukoma ukamwacha huyo mtu na Yesu akamwamuru usimwambie mtu yeyote bali nenda ukajionyeshe kwa kuhani ukatoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako kama inavyotakiwa na sheria ya Mose iwe uthibitisho kwao kwamba umepona lakini habari juu ya Yesu zilizidi kuenea kila mahali watu makundi mengi wakakusanyika ili kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao Yeye lakini alikwenda zake mahali pasipo na watu akawa nasali huko. Siku moja Yesu alikuwa akifundisha. Wafarisayo na walimu wa sheria kutoka katika kila kijiji cha Galilaya, Yudea na Yerusalemu walikuwa wameketi hapo. Nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye kwa ajili ya kuponyea wagonjwa. Mara watu wakaja wamemchukua mtu mmoja aliyepooza maungo, amelala kitandani Wakajaribu kumwingiza ndani, wamweke mbele ya Yesu Lakini kwa sababu ya wingi wa watu, hawakupata njia ya kuingilia ndani Basi, wakapanda juu ya paa, wakaondoa vigae Wakamshusha huyo aliepoza pamoja na kitanda chake, wakamweka mbele ya Yesu Yesu walipoona jinsi walivyokuwa na imani kubwa, akamwambia huyo mtu Rafiki, umesamehewa dhambi zako Walimu wa sheria na wafarisayo wakaanza kujiuliza. Ni mtu gani huyu anae mungu kwa maneno yake? Hakuna mtu wawezai kuondoa dhambi ila mungu peke yake. Yesu, alitambua mawazo yao, haka wauliza. Muna waza nini mioye ni muenu? Nilipi lililo rahisi zaidi. Kusema umesamehewa dhambi, au kusema simama utembee. Basi, nataka mjue kwamba, mwana wa mtu ana uwezo wa kuondoa dhambi duniani. Hapo wakamwambia huyo mtu aliyepoza, "Simama, chukua kitanda chako, uende nyumbani." Mara huyo mtu aliyepoza akasimama mbele yao wote, akachukua kitanda chake, akaenda nyumbani huku akimtukuza Mungu. Wote wakashangaa na kushikwa na hofu, wakamtukuza Mungu akisema, "Tumeona maajabu leo." Baada ya hayo Yesu akatoka nje akamwona mtu za ushuru mmoja aitwaye lawi, ameketi ofisini. Yesu akamwambia, "Nifuate." Naye akaacha yote akamfuata. Laawi akamwandalia Yesu karamu kubwa nyumbani mwake, na kundi kubwa la watoza ushuru na watu wengine walikuwa wameketi pamoja nao, wafarisayo na walimu wa sheria wakawa nununikia wafuasi wake wakisema Kwa nini mnakula na kunywa pamoja na watu za ushuru na wenye dhambi? Yesu akawajibu Wenye afya hawamhitaji daktari, lakini wanaomhitaji ni wale walio wagonjwa. Sikuja kuwaita watu wema, bali wenye dhambi ili wapate kutubu. Watu wengine wakamwambia wafuasi wa Yohane Mbatizaji hufunga mara nyingi na husali Nao wafuasi wa wafarisayo hufanya hivyo hivyo lakini wafuasi wako hula na kunywa Yesu wakawajibu je mnaweza kuwataka wale walioliko harusini wafunge hali bana harusi huuko bado pamoja nao Lakini wakati utafika ambapo banaarusi ataondolewa kati yao na wakati huo ndipo watakapofunga Yesu wakawawambia mfano huu Watu hawakati kiraka kutoka katika vazi jipya na kukitia katika vazi kuu, kuu. Kama wakifanya hivyo, watakuwa wa hilo vazi jipya Na pia hicho kiraka hakita na hilo vazi kuu, kuu Wala watu hawaweki divai mpya katika viriba viku kuu Kwani hiyo divai mpya itavipasua hivyo viriba, divai itamuagika na hivyo viriba vitaharibika divai mpya hutiwa katika viriba vipya na hakuna mtu anayetamani kunywa divai mpya baada ya kunywa divai ya zamani kwani husema kwamba ile ya zamani ni nzuri zaidi luka sura ya sita siku moja ya sabato Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano na wanafunzi wake wakaanza kukwanyua masuke ya ngano wakaondoa punje zake kwa mikono wakala Baadhi ya Farisayo wakawauliza "Mbona mnafanya jambo ambalo si siku ya Sabato?" Yesu akawajibu, "Je, hamjasoma jinsi alivyo fanya Daudi pamoja na wenzake wakati walipokuwa na njaa? Aliingia ndani ya nyumba ya Mungu, akachukua ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu, akala na kuwapa wenzake. Kisheria Ni makuhani tu peke yao ndio waliokuwa wameruhusiwa kula mikate hiyo. Hivyo akawaambia mwana wa mtu ni bwana wa sabato. Siku nyingine ya sabato Yesu waliingia katika sunagogi akafundisha. Mle ndani mlikuwa na mtu ambaye mkono wake wa kuume ulikuwa umepooza. Walimu wa sheria na wafarisayo walitaka kupata kisingizio cha kumshtaki Yesu. Na hivyo wakawa wanaongojea waone kama ange angeponya mtu siku ya sabato. Lakini Yesu alijua mawazo yao. Takamwambia yule mwenye mkono uliopooza, "Inuka, simama katikati." Yule mtu akaenda kusimama katikati. Kisha Yesu akawaambia, "Na waulizeni, je, ni halali siku ya sabato kutenda jambo jema au kutenda jambo baya? Kuokoa maisha" au kuangamiza baada ya kuwatazama wote waliokuwa pale akamwambia ile mtu nyosha mkono wako naye akafanya hivyo na mkono wake ukawa mzima tena lakini wao wakakasirika sana wakajadiliana jinsi ya kumtendea Yesu vibaya siku moja Yesu alikwenda mlimani kusali akakesha huko usiku kucha akisali kesho yake aliwaita kwake wanafunzi wake Na miongoni mwao, akawachagua watu kumina wawili amba waliwapa jina mitume. Simoni, ambaye Yesu alimupaji jina Petro, na Andrea ndugu yake, Yakobo na Yohane, Filipo na Batolomayo, Matayo na Toma, Yakobo wa Alfayo na Simoni alieituwa Zelote, Yuda wa Yakobo na Yuda Iskarioti ambaye baadaye alikuwa muhaini. Baada ya kushuka mlimani pamoja nao, Yesu alisimama mahali palipokuwa tambarare. Hapo kulikuwa na kundi kubwa la wanafunzi wake, na umati wa watu waliotoka pande zote za yudea, na Yerusalemu, na pwani ya tiro na sidoni. Wote walifika kumsikiliza Yesu, na kuponywa magonjwa yao. aliwaponya pia wote waliokuwa na na pepo wachafu. Watu wote walitaka kumugusa, Kwa maana nguvu ilikuwa inatoka ndani yake na kuwaponya wote. Yesu akawageukia wanafunzi wake akasema, "Heri ninyi mlio maskini, maana utawala wa Mungu ni wenu. Heri ninyi mnaosikia njaa sasa, maana baadaye mtashiba. Heri ninyi mnaolia sasa, maana baadaye mtacheka kwa furaha. Heri yenu ninyi ambao watu wanawachukia." wanawapiga marufuku wanawatukana na kuwaharibieni jina lenu kwa ajili ya mwana wa mtu wakati haya atakapotokea, furahini na chezeni mana hakika tuzo lenu ni kubwa mbinguni Kwa maana wazee wao waliwatendea manabii vivyo hivyo lakini walewenu ninyi mlio matajiri maana mmekwisha pokea kitulizo chenu le wenu ninyi mnao shiba sasa Maana baadaye mtasikia njaa. Wale wenu ninyi mnao cheka kwa furaha sasa, maana baadae mtaomboleza. Wale wenu ninyi, iwapo watu wote wanawasifu maana wazee wao waliwafanyia manabii wa uongo vivyo hivyo. Lakini nawaambieni ninyi, mnao nisikiliza, wapendeni maadui zenu. Watendeni mema wale wanaowachukieni. Waombeeni baraka wale wenye ku na waombeni wale wanaoawatendei vibaya Mtu akikupiga havuni mgeuzie pia shaavu pili. Mtu mtuwakchukulia koti lako mwachie pia sha lako yeyote yanayekuomba kitu mpe na mtu akikunyanganya mali yako ussimtake kurudishie. watendeni wengine kama mnavyotaka wao wa watendei ninyi na ikiwa mnawapenda wale tu wanaowapenda ninyi Je, yeah, mtapata tuzo gani? Hakuna. Kwa maana hata wenye dhambi huwapenda wale wanaowapenda wao. Tena kama mkiwatendea mema wale tu wanaowatendeni ninyi mema, mtapata tuzo gani? Hata wenye dhambi hufanya hayo. Na kama mnawakopesha wale tu ambao mnatumaini kwamba watawalipeni, je, yeah, mtapata tuzo gani? Hata wenye dhambi huokopesha wenye dhambi wenzao ili kurudishiwa kima kile kile. Sivyo. Ila wapendeni maadui wenu, na watendeni mema. Kopesheni bila kutazamia kurudishiwa na tuzo lenu litakuwa kubwa na mtakuwa watoto wa Mungu mkuu. Kwa maana yeye ni mwema kwa wasio na shukrani na kwa wabaya. Mwena huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Msi wa wengine nanyi hamta hukumiwa mslaumu wengine nanyi hamta laumiwa wasameheni wengine nanyi mtasamehewa wapeni wengine wanavyohitaji nanyi mtapewa Nam mtapokea mikononi mwennu kipimo kilichojaa kikashindiliwa na kusukwa sukwa hata kumwagika kwa maana kipimo kile kile mnachotumia kwa wengine ndicho atakachotumia Mungu kwenu pia. Akawaambia mfano huu. Je, kipofu anaweza kumuongoza kipofu mwenzake? La. Wote watanguka shimoni. Wanafunzi hamshindi mwalimu wake. Lakini kila mwanafunzi akisha hitimu huwa kama mwalimu wake. Unawezaaje kukiona kibanzi kilicho katika jicho la mwenzio usione boriti iliyo katika jicho lako wewe mwenyewe? au wawezaji kuwambia mwenzako ndugu ngoja ni kuondoe kibanzi kilicho katika jicho lako na huku huoni boriti iliyoko katika jicho lako mwenyewe Mnafiki wewe, toa kwanza boriti iliyoko katika jicho lako na hivyo utaona sawa sawa kiasi cha kuweza kuondoa kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako Mti mzuri hauzai matunda mabaya wala mti mbaya hauzai matunda mazuri Watu hutambua mti kutokana na matunda yake Ni wazi kwamba watu hawachumi tini kutoka miti ya michongoma wala hawachumi matunda ya mizabibu kutoka mbigili Mtu mwema utoa mema kutoka katika hazina bora iliyomo moyoni mwake na mtu mbaya toa yiyo mabaya kutoka katika hazina mbaya iliyo moyoni mwake kwa maana mtu huongea kutokana na yale yaliyoja moyo ni mwake. Mbona mwaniiita Bwana, Bwana na huku amtimize yale ni yasemayo? Nitawapeni mfano unaofaa kuonyesha alivyo yote yule anayekuja kwangu. Akasikia maneno yangu na kuyatimiza. Huyo anafanana na mtu ajengae nyumba ambaye amechimba chini na kuweka msingi wake juu ya mwamba. Kukatokea mafuriko ya mto Mkondo wa maji ukaipiga nyumba ile lakini haukuweza kuitikisa kwa sababu ilikuwa imejengwa imara Lakini yeyote anaessikia maneno yangu lakini asifanye chochote huyo anafanana na mtu aliyejenga nyumba juu ya udongo bila msingi Mafriko ya mtu ya katokkeea mkondo wa maji ukaipiga nyumba ile ikaanguka na kuharibika kabisa Luka sura ya saba Baada ya kusema yale aliyotaka watu wasikie Yesu alikwenda kafarunaumu huko kulikuwa na jamadaari mmoja mroma, ambaye alikuwa na mtumishi wake aliyempenda sana Huyu mtumishi alikuwa mgonjwa karibu kufa yule jemadaari aliposikia habari za Yesu aliwatuma wazee fulani wa wayahudi waende kumuomba aje mpye mtumishi wake Walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakasema Huyu anastahili afanywe jambo hilo kwa maana yeye mwenyewe anawapenda watu wetu na kusema kweli ndiye aliyetujenglea lile sunagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Alipokuwa karibu kufika nyumbani kwa yule jamadari mroma, yule jamadari akawatuma marafiki zake wamwambie Yesu, "Bwana, usijisumbue zaidi." Maana mimi si stahili uingie nyumbani mwangu. Ndio maana sikujiona na stahili hata kuja kwako. Amuru tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi pia ni mtu nilie chini ya mamlaka ya wakubwa na ninao askari chini yangu. Namwambia mmoja nenda naye huenda. Namwambia mwingine njo, naye huja. Na nikimwambia mtumishi wangu fanya hiki ufanya. Yesu aliposikia hayo alishangaa akamsifu yule jemadari. Halafu akawaelekea ule umatu wa watu uliokuwa unamfuata akasema, "Sijaona imani kubwa namna hii hata katika Israeli." Wale watu walipowasili nyumbani walimkuta yule mtumishi hajambo kabisa. Baadaye kidogo Yesu alikwenda katika mji mmoja uitoao Nain na wafuasi wake na kundi kubwa la watu walioandamana naye. Basi alipokuwa nakaribia mlango mkuu wa kuingilia mjini, walitokea watu waliokuwa wamechukua maiti ya kijana mmoja, mtoto wa pekee wa mama mjane. Watu wengi wa mjii ule walikuwa pamoja na huyo mama. Bwana alipomuona mama huyo, akamwonea huruma, akamwambia, "Usilie." Kisha akaenda akaligusa lile jeneza na wale waliokuwa wamelichukua wakasimama halafu akasema kijana na kuamuru wa mka yule aliyekufa akaketi akaanza kuongea na Yesu akamkabidhi kwa mama yake watu wote wotewaliishikwa na hofu wakawa wanamtukuza Mungu wakisema nabii mkuu wametokea kati yetu Mungu wamekuja kuwa kommboa watu wake habari hizo zikaenea kote katika uyahudi na katika nchi za jirani wanafunzi wa Yohane walimpa habari Yohane juu ya mambo hayo yote naye Yohane baada ya kuwaita wawili kati ya wanafunzi wake aliwatuma kwa bwana wamuulize wewe ndiye yule atakaye kuja au tumgoje mtu mwingine wale wanafunzi wawili walipofika kwa Yesu wakamwambia Yohane mbatizaji ametutuma kwako tukuulize ati wewe ndiye yule atakaye kuja au tumngoje mtu mwingine Wakati huo huo Yesu alikuwa anawaponya watu wengi waliokuwa wanateseka kwa magonjwa na waliokuwa na pepo wabaya na kuwawezesha vipofu wengi kuona tena Basi Yesu akawajibu Nendeni mkamwambie Yohane yale mliojiona na kuyasikia Vipofu wanaona tena viwete wanatembea wenye ukoma wanatakaswa Viziwi wanasikia tena, wafu wanafufuliwa, na masikini wanahubiriwa habari njema Heri yake mtu yule ambaye hana mashaka nami Hapo wajumbe wa Yohane, walipokwisha enda zao Yesu alianza kuyaambia makundi ya watu juu ya Yohane Mlikwenda kule jangwani, hivi mlitaka kuona kitu gani? Mlitaka kuona unyasi unaotikiswa na upepo? Basi mlikwenda kuona nini? Mlikwenda kumuona mtu aliyejivalia mavazi maridadi? Hata wanaovaa mavazi maridadi na kuishi maisha ya nasa hukaa katika majumba ya wafalme. Basi niambieni, mlikwenda kuona nini? Mlikwenda kumuona nabi? Naam. Hakika ni zaidi ya Nabii. Huyu Yohane ndiye anayesemwa katika maandiko matakatifu. Hapa ni mtumishi wangu asemabwana. Ni nam akutangulie akutayarishie njia Yesu akamaliza kwa kusema na wambieni kati ya watoto wote wa binadamu hakuna aliyemkubwa zaidi kuliko Yohane mbatizaji Hata hivyo yule aliye mdogo kabisa katika utawala wa Mungu ni mkubwa zaidi kuliko yeye waliposikia hayo watu wote na watoto za ushuru waliusifu wema wa Mungu hao ndio wale waliokuwa wameuokea ubatizo wa Yohane Lakini wafaisayo na walimu wa sheria walikataa mpango wa Mungu uliowahusu wao na kukataa kubatizwa na yohane. Yesu akaendelea kusema basi nitawafananisha watu wa kizazi hiki na kitu gani ni watu wanamna gani Ni kama vijana waliokuwa wameka sokoni na kuambiana kikundi kimoja na kingine Tumewapigieni ngoma lakini hamkucheza tumeomboleza Lakini hamkulia kwa maana Yohane alikuja yeye alifunga hakunywa divai nanyi mkasema amepagawa na pepo akaja mwana wa mtu yeye anakula na kunywa mkasema muangalieni huyu mlafi na mlevi rafiki ya watu za ushuru na wenye dhambi hata hivyo hekima ya Mungu imethibitishwa kuwa ni njema na watu wote wale wanaoikubali Mfarisayo mmoja alimwalika Yesu kwa chakula nyumbani mwake. Akaingia nyumbani kwa huyo mfarisayo, akakaa kula chakula. Basi kulikuwa na mama mmoja katika mji ule aliyekuwa anaishi maisha mabaya. Alipopata habari kwamba Yesu yuko nyumbani mwa huyo mfarisayo, alichukua chupa ya alabasta yenye marashi. Akaja akasimama karibu na Yesu akilia. Na machozi yake yakamdondokea Yesu miguuni. Huyo mwanamke akaipanguza miguu ya Yesu kwa nywele zake kisha akaibusu na kuipaka yale marashi Yule mfarisayo aliyemalika Yesu alipoona hayo akawaza moyoni mwake kama mtu huyo angekuwa kweli na bii angejua huyu mwanamke ni wa gani ya kwamba ni mwenye dhambi Yesu akamwambia huyo mfarisayo Simoni ninacho kitu cha kukuambia Naye ya Simoni akamwambia ndiyo mwalimu Sema Yesu wakasema watu wawili walikuwa wamemkopa mtu mmoja Mmoja alikuwa amekopa shilingi mia na mwingine shilingi hamsini Waliposhindwa kulipa madeni yao huyo mtu waliwasamehe wote wawili Sasa ni yupi kati ya hao wawili atampenda huyo bwana zaidi Simoni akamjibu dahhili kwamba yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi atampampenda yule bwana zaidi Yesu akamwambia sawa Halafu akamgeukia yule mwamke na kuumwaambia Simoni unamuona huyu mwanamke sivyo basi mimi nilipoingia hapa nyumbani pako hukunipa maji ya kuoshea miguu yangu lakini mwanamke huyu ameneosha miguu yangu kwa machozi yake na kunipangusa kwa nywele zake Wewe hukunisalimia kwa kunibusu. Lakini huyu mama tangu nilipoingia hapa amekuwa akiibusu miguu yangu. Wewe hukuonyesha ukarimu wako kwa kunipaka mafuta kichwani. Lakini huyu mwanamke amefanya hivyo kwa kuipaka mafuta miguu yangu. Kwa hiyo nasema hivi, upendo mkubwa alioonyesha wathibitisha kwamba ingawa alikuwa na dhambi nyingi amesamehewa. Yeyote anayesamehewa kidogo, upenda kidogo. Basi Yesu akamwambia yule mwanamke, "Umesamehewa dhambi zako." Na hapo wale waliokuwa pamoja nae mezani, wakaulizana, "Ni mtu wanamna gani huyu, awezaye kumuondolea mtu dhambi?" Naye Yesu akamwambia yule mwanamke, "Imani yako imekuokoa. Nenda kwa amani." Luka sura ya nane Baada ya hayo, Yesu alipitia katika miji na vijiji akitangaza habari njema ya utawala wa Mungu. Wale wawili waliandamana naye. Pia wanawake kadhaa ambao Yesu alikuwa amewatoa pepo wabaya na kuwaponya magonjwa waliandamana naye. Hao ndio Akina Maria, Haitoaye Magdalene, ambaye aliyetolewa pepo wabaya saba. Yohana, mke wa Kuza, mfanyakazi mkuu wa Herode. Susana na wengine kadhaa hao wanawake walikuwa wakiwatumikia kwa mali yao wenyewe Kundi kubwa la watu lilikuwa linakusanyika na watu walikuwa wanamjia Yesu kutoka kila mji naye kawaambia mfano huu Mpanzi alikwenda kupanda mbegu zake alipokuwa anapanda zile mbegu nyingine zilianguka njiani na wapita njia wakazi kanyaga na ndege wakazila Nyingine zilianguka penye mawe na baada ya kuota zikanyauka kwa kukosa maji nyingine zilianguka kati ya miti ya miiba ile miti ya miiba ilipoota ikazisonga nyingine zilianguka katika udongo mzuri zikaota na kuzaa asilimia mia Baada ya kusema hayo akapza sauti akasema sikieni basi kama mna masikio Wanafunzi wake wakamuuliza Yesu maana ya mfano huo. Naye akajibu, "Ninyi mmmejaliwa kujua siri za utawala wa Mungu, lakini hao wengine sivyo. Ila hao huambiwa kwa mifano ili wakitazama wasiweze kuona na wakisikia wasifahamu. Basi maana ya mfano huu ni hii: Mbegu ni neno la Mungu. Zile zilizoanguka njiani, Zinaonyesha watu wale wanaosikia lile neno, halafu ibilisi ya kaja, na kuliondoa mioni mwao, wasije wakaamini, na hivyo wakaokoka. Zile zilizoanguka penye mawe, zinaonyesha watu wale ambao wanaposikia juu ya lile neno, ulipokea kwa fraha. Hata hivyo, kama zile mbegu, watu hao hawana mizizi, maana husadiki kwa kitambo tu, na wanapojaribiwa hukata tamaa Zile zilizoanguka kwenye miti ya miiba ni mfano wa watu wale wanaosikia lile neno, lakini muda si muda, wanapokwenda zao husongwa na wasiwasi, mali na anasa za maisha na hawazai matunda ya kakomaa. Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri, ndio watu wale wanaolisikia lile neno, wakalizingatia kwa moyo mwema na wautii. Hao huvumilia mpaka wakazaa matunda. Watu hawawashi taa na kuhifunika kwa debe au kuiwka mvunguni lakini huiweka juu ya kinara ili watu anapoingia ndani wapate kuona mwawangnga. chochote kilichofichwa kitafichliwa na siri yoyote itagunduliwa na kujulikana hadharani. kwa hiyo jihadhariini jsi mnavyosikia maana Alie na kitu, ataongezewa Lakini yule asiye na kitu Hata kile anachodhani kuwa anacho Kitachukuliwa Hapo mama na ndugu zake Yesu wakamjia Lakini hawakuweza kumkaribia kwa sababu ya umati wa watu Yesu wakapewa habari kwamba Mama na ndugu zake walikuwa nje Wanataka kumuona Lakini Yesu waka watu wote Mama yangu na ndugu zangu ngwale wanao lisikia neno la Mungu na kulishika Siku moja Yesu alipanda mashua pamoja na wanafunzi wake akawaambia Tuvuke ziwa twende mpaka ng'ambo Basi wakaanza safari Walipokuwa wanasafiri kwa mashua Yesu alishikwa na usingizi akalala Dhuruba kali kaanza kuvuma maji yakaanza kuingia ndani ya mashua Wakawa katika hatari wale wanafunzi wakamendea Yesu wakamamsha wakisema bwana bwana tunaangamia Yesu akaamka akavikemea dhoruba na mawimbi navyikaatulia kukawa shwari Kisha kawaambia iko wapi imani yu lakini wao walishangaa na kuogopa huku wakiambiana huyu ni nani basi hata anaamuru dhoruba na mawimbi Navi vina vinamtii. Wakaendelea na safari, wakafika pwani ya nje ya Wageraseno inayokabiliana na Galilaya, ngambo ya ziwa. Alipokuwa anashuka pwani, mtu mmoja aliyekuwa amepagawa na pepo alimjia kutoka mjini. Mtu huyo kwa muda mrefu hakuwa anavaa nguo, wala hakuwa anaishi nyumbani bali makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele na kujitupa chini mbele yake. Na kusema kwa sauti kubwa Wee yesu mwana wa mungu mkuu Unashauri gani nasi? Nina kusihi usinitese Alisema hivyo kwa kuwa yesu Alikuisha muambia huyo pepo mchafu wa mtoke ule mtu Huyo pepo mchafu Alikuwa anamvamia mtu huyo mara nyingi Na ingawa watu walimueka ndani na kumfunga kwa minyororo na pingu Lakini kila mara Alivivunja hivyo vifungo akakimbizwa na huyo pepo mchafu hadijangwani basi Yesu akauliza jina lako nani yeye akajibu jina langu ni jeshi kwa sababu pepo wengi walikuwa wamempagaa mtu huyo Hao pepo wakamuomba wa mtoke na kupotelea mbali kwenye shimo lisilo na mwisho Kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakichungwa pale kwenye mteremko wa Kilima basi hao pepo wakamsihi waruhusu, wawaingie na Yesu akawapa ruhusa hivyo hao pepo wakamtoka yule mtu wakawaingia wale nguruwe nao akaporomoka kwenye ule mteremko mkali wakatumbukia ziwani wakazama majini wale wachungaji walipoona yote iliyotokea walikimbia wakaenda kuwapa watu habari mjini na mashambani Watu wakaja kuona yaliotokea. Wakamwendea Yesu, wakamuona na ile mtu aliyetokwa na pepo, ameketi karibu na Yesu, amevaa nguo, ana akili zake. Wakaogopa. Wale watu walioshuhudia tukio hilo, waliwaeleza hao jinsi yule mtu alivyoponywa. Wakazi wa enchi ya Gerasaeno walishikwa na hofu kubwa. Kwa hiyo wakamuomba Yesu waondoke aende zake. Yesu alipanda tena mashua akaondoka. Yule mtu aliyetokwa na wale pepo akamsihi aende pamoja naye. Lakini Yesu hakumruhusu bali akamwambia, "Rudi nyumbani, ukaeleze yote Mungu aliyokutendea." Basi yule mtu akaenda akitangaza kila mahali katika mji ule mambo yote Yesu aliyomfanyia. Yesu aliporudi upande mwingine waziwa kundi la watu lilimkaribisha kwa maana wote walikuwa wanamgojea hapo waakaaja mtu mmoja itwaye Yairo ofisa wa sunagogi. alijitupa chini mbele ya miguu ya Yesu akamuomba ende nyumbani kwake kwa kuwa binti yake wa pekee mwenye umri wa miaka kumi miwili alikuwa karibu kufa Yesu walipokuwa nakwenda watu wakawa nam msonga kila upande kulikuwa na mwanamke mmoja kati alile kundi la watu amba alikuwa na ugonjwa wa kuto damu kwa muda miaka kumi na miwili na ingawa alikuwa amekwishatummia mali yake yote kwa waganga hakuna hata mmoja aliyefaulu kumponya huyo mwanamke alimfuata Yesu nyuma akagusa pindo la vazi lake papo hapo akaponywa ugonjwa wake wa kutokwa damu Yesu wakasema ni nani aliyeni gusa wote wakasema kwamba hakukua na mtu aliyemgusa Petro akasema mwalimu umatu wa watu unakuzunguka na kukusonga lakini Yesu akasema kuna mtu aliyeni gusa maana ni mesi nguvu imenitoka yule mwanamke alipoona kwamba hawezi kujificha akajitokeza akitetemeka kwa hofu akajitupa mbele ya Yesu hapo akaeleza mbele ya wote tisa cha kuunga Yesu na jinsi yalivyoponyeshwa mara moja Yesu akamwambia binti imani yako imekuponya nenda kwa amani Alipokuwa bado wanaongea, Yairo akaletewa habari kutoka nyumbani Binti yako amekwisha kufa yanini kumsumbua mwalimu zaidi Yesu aliposikia hayo akamwambia Yairo usiogope amini tu naye atapona Alipofika nyumbani hakumruhusu yeyote kuingia ndani pamoja naye Ispokuwa Petro, Yohane, Yakobo na wazazi wa huyo msichana. Watu wote walikuwa wakilia na kuomboleza kwa ajili yake. Lakini Yesu akawaambia, msilie, kwa maana mtoto hajafa, amelala tu. Nao wakamcheka kwa sababu walijua kwamba alikuwa amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono wakasema amka mtoto. Roho yake ikamrudia, akaamka mara. Yesu akaamuru wa mppe chakula wazazi wake walishangaa lakini Yesu akawaamuru wasimwambia mtu yeyote hayo yaliyotendeka Luka sura ya ti Yesu aliwaita pamoja wale kumi na wawili akawapa uwezo juu ya pepo wote na uwezo wa kuponya wagonjwa Halhalafu akawatuma waende kuhubiri utawala wa Mungu na kuponya wagonjwa aakawambia Mnapokwenda msichukue chochote wala fimbo wala mkoba wala chakula wala fedha wala hata koti la ziada Nyumba yoyote mtakayoingia na kukaribishwa kaeni humo mpaka mtakapoondoka katika kijiji hicho Watu wakikataa kuwakaribisheni tokeni katika mji huo na mnapotoka ya yakunguteni mavumbi atakayokuwa miguuni mwenu kama onyo kwao Basi wakaanza safari, wakapitia vijijini, wakihubiri habari njema na kuponya wagonjwa kila mahali. Sasa mtawala Herode alipata habari juu ya mambo yote yaliokuwa yanatendeka. Akawa na wasiwasi wasi kwa vile wengine walikuwa wakisema Yohana amefufuka kutoka wafu. Wengine walisema kwamba Elia ametokea. Na wengine walisema kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amerudi duniani. Lakini Herode ya huyo Yohane nilimkata kichwa sasa ni nani huyu inayoesikia habari zake akawa na hamu ya kumuona wale mitume waliporudi walimweleza juu yote waliyoyafanya Yesu akawachukua wakaenda peke yao mpaka mjini Bethsaida lakini wale watu walipojua aliklikowenda walimfuata Yesu akawakaribisha akawazungumzia juu ya utawala wa Mungu akawaponya wale waliohitaji hitaji kuponywa. Jua lilipokuwa linaanza kutua, wale kumi na wawili walimuendea wakamuambia. Waage watu ili waende kwenye kifijiji na mashamba ya karibu. Wakajipatia chakula na mahali pakulala. Kwa maana hapa tulipo ni nyikani. Lakini yesu wakawambia, wapeni ninyi chakula. Wakamjibu, hatuna chochote ila mikate mitano na samaki wawili labda twende wenyewe tukawanunulie chakula watu hawa wote. Walikuweko pale wanaume wapatao 1500. Basi Yesu akawaambia wanafunzi wake, waambie watu wakae katika makundi ya watu hamsini hamsini Wanafunzi wakafanya walivyowaambiwa. Wakawaketisha wote. Kisha Yesu akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili. Akatazama juu mbinguni, akamshukuru Mungu, akavimega Kawapa wanafunzi wake wawagawie watu wakala wote wakashiba wakakusanya makombo ya chakula wakajaza vikapu kumi na viwili Siku moja Yesu walikuwa annasali peke yake na wanafunzi wake walikuwa karibu Basi ya kawauliza watu wananisma mimi kuwa ni nani nao wakamjibu wengine wanasema kuwa wewe ni elia na wengine wanasema kuwa wewe ni mmoja wa manabii wa kale ambaye amefufuka. Hapo akawauliza, "Na ninyi je, mwasema mimi ni nani?" Petro akajibu, "Wewe ndiwe Masiha wa Mungu." Halafu Yesu akawaamuru wasimwambie mtu yeyote habari hiyo. Akaendelea kusema, "Ni lazima mwana wa mtu wapate mateso mengi na kukataliwa na wazee na makuhani wakuu na walimu wa sheria. Atauawa, lakini siku ya tatu atafufuka." kisha akawaambia watu wote kama mtu yeyote anataka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane nafsi yake auchukue msalaba wake kila siku anifuate maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza lakini atakayepoteza ya maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa je kuna faida gani mtu kuupata utajiri wote wa dunia kwa kujipoteza Au kujiangamiza ye mwenyewe Mtu akinionea aibu mimi na mafundisho yangu Wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake Na wababa na wamalaika watakatifu Atamuonea aibu mtu huyo Na wambie kweli Kuna wengine hapa hapa ambao hawatakufa kabla ya kuuona utawala wa mungu Yapata siku nane baada ya kusema hayo Yesu ali Petro, Yohane na Yakobo akaenda nao mlimani kusali alipokuwa akisali sura yake ilibadilika na mavazi yake yakawa meupe yenye kung'aa sana na watu wawili wakaonekana wakizungumza naye nao ni Mose na Elia ambao walitokea wakiwa wenye utukufu wakazungumza naye juu ya kifo chake ambacho kingekamilishwa huko Yerusalemu petro na wenzake walikuwa wamelemewa na usingizi mzito Hata hivyo waliamka wakawaona utukufu wake. Wakawaona na wale watu wawili waliokuwa wamesimama pamoja naye. Basi hao watu wawili walipokuwa wanaondoka, Petro alimwambia Yesu, "Bwana, ni vizuri kwamba tupo hapa. Basi tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Mose, na kimoja cha elia Kwa kweli hakujua anasema nini. Petro alipokuwa kisema hayo, Mara wingu likatokea na kuwafunika na wingu hilo lilipoajia wale wanafunzi waliogopa sana sauti ikasikika kutoka katika hilo wingu Huyu ndiye mwanangu nilie mchagua mskilizei Baada ya hiyo sauti kusikika Yesu walionekana akiwa peke yake Wanafunzi walikaa kimya juu ya tukio hilo na wakati ule hawakumwaambia mtu yeyote mambo hayo walioyaona Kesho yake walipokuwa wanashuka kutoka kule mlimani kundi kubwa la watu likakutana na Yesu. Hapo mtu mmoja katika lile kundi akapaza sauti akasema, "Mwalimu, ninakusihi umwangalie mwanangu. Mwanangu wa pekee pepo huwa anamshambulia na mara humfanya apige kelele, humtia kifafa na povu likamtoka kinywani. Huendelea kumtesa sana asimwache upesi." niliwaomba wanafunzi wako wa mfukuze, lakini hawakuweza Yesu akasema enyi kizazi kisicho na imani kilichopotoka nitakaa nanyi na kuwavumilia mpaka lini kisha akamwambia huyo mtu mlete mtoto wako hapa wakati huyo mtoto na anamjia Yesu yule pepo akamwangusha chini na kumtia kifafa lakini Yesu akamkemea yule pepo mchafu akamponya mtoto na kumkabidhi kwa baba yake. Watu wote wakashangaa juu ya uwezo mkuu wa Mungu. Wale watu walipokuwa bado wanashangaa juu ya mambo yote iliyafanya, Yesu aliwambia wanafunzi wake, "Tegeni masikio yenu, miyasikie mambo haya. Mwana wa mtu anakwenda kutiwa mikononi mwa watu." Lakini wao hawakuelewa maana ya msemo huo. Jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao ili wasilitambue Nao wakaogopa kumuuliza juu ya msemo huo Kukatokea majadiliano kati ya wale wanafunzi kuhusu nani kati yao aliyekuwa mkubwa zaidi kuliko wote. Yesu waliajua mawazo yaliyokuwa mioni mwao hivyo akamchukua mtoto mdogo kamweka karibu naye akawaambia Mtu yeyote anaempokea mtoto huyu mdogo kwa jina langu ananipokea mimi Na yeyote anayenipokea mimi anampokea yule aliyenituma. Maana yule mdogo kuliko wote kati yetenu ndiye mkubwa kuliko wote. Yohane akadakia na kusema, Bwana, tumemwona mtu mmoja akitoa pepo kwa kulitumia jina lako. Nasi tukajaribu kumkataza kwa kuwa yeye si mmoja wetu. Lakini Yesu akamwambia, Msimkataze, kwani yasiye pingana nanyi yuko upande wenu Wakati ulipokaribia ambapo Yesu angeichukuliwa juu mbinguni shauri kwenda Yerusalemu basi akawatuma wajumbe wa mtangulie nao wakaenda wakaingia kijiji kimoja cha Wassamaria ili wamtayarishie mahali lakini wenyeji wa hapo hawakutaka kumpokea kwa sababu walikuwa anaelekea Yerusalemu basi wanafunzi wake Yohane na Yakobo walipoona hayo wakasema, bwana waaka tumuru moto ushuke kutoka mbinguni uwaunguze lakini yeye akawageukia kawakemea wakatoka wakaenda kijiji kingine walipokuwa wakisafiri njiani mtummo akamwambia Yesu nitakufuata kukote utaka kwenda Yesu wakasema mbweha wana mapango na ndege wanavyota lakini mwana wa mtu hana mahali pa kupumzikia. kisha akamwambia mtu mwingine nifuate lakini huyo akasema bwana niruhusu kwanza niende kumzika baba yangu Yesu akamwambia waache wafu wazike wafu wao baliwewe nenda ukatangaze utawala wa Mungu na mtu mwingine akamwambia nitafuata lakini uniruhusu kwanza ni kawaage wale walio nyumbani kwangu Yesu akamwambia, yeyote anayeshika jembe tayari kulima na huku anaangalia nyuma hafai kwa utawala wa Mungu. Luka sura ya kumi. Baada ya hayo bwana aliwachagua wengine sabini na wawili, akawatuma wawili wawili wamtangulie katika kila kijiji na mahali ambapo yeye mwenyewe alitaka kwenda, akawaambia mavuno ni mengi, Lakini wavunaji ni wachache Kwa hiyo mombeni mwenye shamba Atume wavunaji shambani mwake Sasa nendeni Fahamuni kwamba ni na watuma ninyi kama kondo Wanaokwenda kati ya mbwa mwitu Msichukue mfuko wa fedha Wala mkoba Wala viatu Msipoteze muda katika kumsalimia yeyote njiani Mkiingia katika nyumba yoyote Kwanza wasalimuni hivi Amani iwe kwa nyumba hii. Kama akiwako mwenye kupenda amani itakaa nae. La sivyo itawarudieni. Kaeni katika nyumba hiyo mkila na kunywa wanavyowapeni. Maana mfanyakazi anastahiri mshahara wake. Msiende mara nyumba hii mara nyumba ile. Kama mkifika mji fulani na watu wakiwakaribisha kuleni wanavyowapeni. Ponyeneni wagonjwa walioko huko. Waambieni watu, utawala wa Mungu umekaribia kwenu. Lakini mkiingia katika mji wowote wasipowakaribesheni, tokeni. Nanyi mpitapo katika barabara zao semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyoshikamana na miguu yetu tunayakunguta liwe onyo kwenu. Hata hivyo juweni kwamba utawala wa Mungu umekaribia. Hakika na wambieni. Sikwile mji huo utapata adhabu kubwa zaidi kuliko ile ya watu wa Sodoma. Wale wako Korazini, wale wako Bethsaida, maana kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika kule Tiro na Sidoni, watu wake waangalikwisha vaa mavazi ya gunia kitambo na kukaa katika majivu kuonyesha kwamba wametubu. Hata hivyo, siku ya hukumu ninyi mtapata adhabu kubwa zaidi kuliko ile ya watu wa Tiro na Sidoni na wewe kafarnaumu, unataka kujikweza mpaka mbinguni la utaporomosho mpaka kuzimu Halafu wakasema anayewasikiliza ninyi ananisikiliza mimi na anayekataa kuwapokea ninyi anakataa kunipokea mimi yeyote anayekataa kunipokea anakataa kumpokea yule aliyeituma Baadae wale sabini na wawili Walirudi wamejaa fraaha wakisema B bwana hata pepo wametutii tulipolitaja jina lako Yeeye akawaambia Nilimuona shetani jinsi alivyokuwa naporomoka kama umeme kutoka mbinguni Nam nimewapendi uwezo wa kukanyaga mnyoka na nge na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui hakuna chochote kitakacho wadhuru Hata hivyo msiifai kwa sababu pepo wamewati Bali kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile Yesu akajazwa roho mtakatifu akasema, Na kushukuru e Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewaficha wenye hekima na elimu mambo haya, ukawafumbulia wadogo. Wa Naam, Baba, ndivyo ilivyokupendeza." Kisha akasema, "Baba yangu ameweka yote mikononi mwangu." Hakuna ajuae mwana ni nani ila baba. Wala ajuae baba ni nani ila mwana. Na e yeyote yule ambaye mwana anataka kumfunulia hayo. Halafu, akawaelekea wafuasi wake, haka waambia. Heri wanaoona yale mnae yaona. Hakika manabiu na wafalme walitamani kuona yale mnae yaona wasiaone. Na kusikia yale mnae ya sikia wasiasikie. Baadaye mwalimu mmoja wa sheria alisimama akamuuliza kwa kumtega, "Mwalimu, nifanye nini ili nipate uzima wa milele?" Yesu akamuuliza, "Imeandikwa nini katika sheria? Wasomaje huko?" Akamjibu, "Mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote. Na mpende jirani yako kama unavyojipenda weo mwenyewe." Yesu akamwambia, "Sawa, fanya hivyo nawe utaishi." Lakini yeye akitaka kujihakikishia kuwa mwema, akamuuliza Yesu, "Najirani yangu ni nani?" Yesu akamjibu, "Mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani, alivamiwa na majambazi ambao walimnyang'anya mali yake na kumpiga, wakamwacha amelala pale nusu Kwa bahati kuhani mmoja akawa anashuka barabara ile ile akamuona akapita. Hadi kadhalika na mlawi mmoja alipofika mahali pale na kumuona akapita. Lakini msamaria mmoja aliyekuwa anasafiri alifika pale ile mtu alipokuwa na alipomuona tu akamuonea huruma. Akamwendea akamtibu majiraha yake kwa kumtia mafuta na divai. Alafu akampandisha juu ya punda wake, akampeleka katika nyumba moja ya wageni, akamuunguza. Kesho yake akatoa fedha dinari mbili, akampa yule mwenye nyumba, akamwambia, Muugeze huyu mtu. Chochote utakachotumia zaidi, nitakulipa nitakaporuli Kisha Yesu akauliza, Kati ya hao watatu waliohusika, ni yupi aliyehakikisha kuwa jirani yake yule aliyevamiwa ya na wezi? yule mwalimu wa sheria akamjibu ni yule aliyemuonea huruma Yesu akamwambia nawe nenda ukafanye vivyo hivyo Walipokuwa katika safari waliingia katika kijiji kimoja hapo mwanamke mmoja aitwae Martha akamkaribisha Martha alikuwa na dada yake aitwae Maria huyu alikae karibu na Yesu akisikiliza mafundisho yake lakini Martha Alikuwa anashughulika na mambo mengine ya kufanya. Basi akamwendea Yesu akamwambia, "Bwana, hivi hujali hata kidogo kwamba dada yangu ameniaacha nitumikie peke yangu? Mwambie basi anisaidie." Lakini Bwana akamjibu, "Martha we, unahangaika na kusumbuka kwa ajili ya vitu vingi. Kitu kimoja tu ni cha lazima. Maria amechagua kitu bora zaidi ambacho hakuna mtu atakaye kiondoa kwake. Luka sura ya 11. Siku moja Yesu alikuwa mahali fulani ya akisali. Alipomaliza kusali, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, "Bwana, tunakuomba utufundishe kusali kama Yohane Mbatizaji alivyowafundisha wafuasi wake." Yesu akawaambia, "Mnaposali semeni, Baba, jina lako litukuzwe, utawala wako ufike utupe daima chakula chetu cha kila siku utusamehe dhambi zetu maana sisi tunawasamehe wote waliotukosea na usitutie katika majaribu kisha akawambia tuseme mmoja wenu ana rafiki yake akaenda kwake usiku wa manane akamwambia rafiki, tafadhali ni hazime mikati mitatu kwa kuwa rafiki yangu wamepitia kwangu akiwa safarini nami sina cha kumpa naye akiwa ndani ange usinisumbue usinisumbuwe nimekwisha funga mlango mimi na watoto wangu tumelala siwezi kuamka ni kue itakoje hakika hataamka ampe kwa sababu yeeye ni rafiki yake lakini kwa sababu ya huyo mtu kuendelea kuombaomba ataamka mpe chochote anachohitaji kwa hiyo ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtapata pigeni hodi nanyi mtakaribishwa yeyote aombae hupewa atafutae hupata na apigaye hodi hukaribishwa mtoto akimwomba baba yake samaki je baba humpa nyoka badala ya samaki na kama akimwomba yai je atampa unge Ninyi ingawa ni waovu mnajua kwa hapa watoto wenu vitu vizuri. Basi baba yenu wa mbinguni hatafanya zaidi. Atawapa roho mtakatifu wale wanaomuomba. Siku moja Yesu alikuwa anamfukuza pepo aliyemfanya mtu mmoja kuwa bubu. Basi huyo pepo wakamtoka, yule mtu akaweza kuongea hata umati wa watu ukashangaa. Lakini baadhi ya watu hao wakasema anafukuza pepo kwa uwezo wa Belzebuli mkuu wa pepo. Wengine wakimjaribu wakamtaka afanye ishara kuonyesha kama alikuwa na idhini kutoka mbinguni. Lakini yeye akiwa anayajua mawazo yao akawaambia, utawala wowote uliogawanyeka makundi makundi yanayopingana hauwezi kudumu. Kadhalika jamaa nazo waangamia moja baada ya nyingine. Kama shetani anajipinga mwenyewe, utawala wake utasimamaje? Mnasemaje basi kwamba inawafukuza pepo kwa uwezo wa Belzebuli? Kama ninafukuza pepo kwa uwezo wa Belzebuli, watoto wenu huwafukuza kwa uwezo wa nani? Kwa sababu hiyo, wao ndio watakao wahukumu ninyi. Lakini ikiwa ninawafukuza pepo kwa uwezo wa Mungu, Basi jueeni kwamba utawala wa Mungu umekwishafika kwenu. Wakati mtu mwenye nguvu akiwa na silaha anapolinda jumba lake, mali zake zote ziko salama. Lakini akija mtu mwingine mwenye nguvu zaidi akamishambulia na kumshinda, huyo huziteka silaha zake alizotegemea na kugawanya mateka. Yeyote asiyejiunga nami anapingana nami. Na yeyote asie kusanya pamoja nami, utawanya Pepo mchafu akifukuzwa kutoka kwa mtu Huzurura zurura jangwani, akitafuta mahali pa kupumzika Asipopata hujisemea, nitarudi kwenye makao yangu nilikotoka Anaporudi, huikuta ile nyumba imefagiwa na kupambwa Basi, huenda na kuachukua pepo wengine saba wabaya zaidi kuliko yeye wote huenda na kumuingia yule mtu. Hivyo basi, hali ya huyo mtu sasa huwa mbaya zaidi kuliko pale mwanzo. Alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katika lile kundi la watu akasema kwa sauti kubwa, "Hongera kwa mwanamke aliyekuza na kukunyonyesha." Yesu akamjibu, "Barabara, bara. lakini heri yake zaidi yule anayelisikia neno la Mungu na kulishika. Umati wa watu ulipozidi kukusanyika karibu yake Yesu akawaambia wale watu Kizazi cha siku hizi ni kizazi kiovu Watu wanataka ishara lakini hawatapewa ishara yoyote isipokuwa ile ya Yona Jinsi Yona alivyo ishara kwa watu wa Ninewi ndivyo pia mwana wa mtu atakavyokuwa ishara kwa kizazi hiki Malkia wa Kusini atatokea wakati kizazi hiki kitakapo hukumishwa naye atashuhudia kwamba kina hatia yeye alisafiri kutoka mbali akaja kusikiliza maneno ya hekima ya Solomoni kumbe hapa pana mkuu zaidi kuliko Solomoni watu wanenewi watatokea wakati kizazi hiki kitakapo hukumiwa na watashuhudia kwamba kizazi hiki kina hatia hao watu wanenewi walitubu kwa sababu ya mahubiri ya Yona na kumbe apa pana mkuu zaidi kuliko yona Hakuna mtu anayewasha taa na kuifunika kwa pishi bali huiweka juu ya kinara ili watu wanaoingia ndani wapate kuona mwanga Jicho lako ni kama taa ya mwili wako Likiwa zima, mwili wako wote utakuwa katika mwanga Jicho lako likiwa bovu na mwili wako pia utakuwa katika giza Basi kama mwili wako wote una muanga, Bila kuwa na sehemu yoyote yenye giza, mwili huo utang'aa kikamilifu kama vile taa inapokuangazia kwa mwanga wake. Yesu alipomaliza kusema, mfarisayo mmoja alimwalika kwa chakula nyumbani kwake. Naye akaenda, akaketi kula chakula. Huyo mfarisayo alistaajabu kuona kwamba alikula chakula bila kunawa. Bwana akamwambia, ni nyewa huosha kikombe na sahani kwa nje lakini ndani mwenu mmejaa udhalimu na uovu wapumbavu ninyi je aliyetengeneza nje si ndiye aliyetengeneza ndani pia toeni kwa maskini vile vitu vilivyomo ndani na vingine vyote vitakuwa halali kwenu lakini ole wenu wa farisayo kwa sababu mnatoza watu zaka hata ya majani ya kukolezea chakula Mchicha na majani mengine na huku hamjali juu ya haki na upendo kwa mungu Mambo haya iliwapasa mezingatia bila kuyasahau yale mengine Ole wenu ninyi wa farisayo kwa sababu mnapenda kuketi mbele mahali pa heshima katika masunagogi na kusalimiwa kwa heshima hadharani Ole wenu kwa sababu mko kama makaburi yaliyofichika Watu hutembea juu yake bila kufahamu. Mmoja wa walimu wa sheria akamwambia Mwalimu, msemo wako, unatukashifu na sisi pia. Yesu akamjibu, na ninyi walimu wa sheria olewenu? Kwa sababu mna watuika watu mizigo isiyochukulika Huku ninyi wenyewe, hamnyooshi hata kidole kuwasaidia mizigo hiyo. Olewenu, kwa kuwa mna makaburi ya manabii, wale ambao wazee wenu waliwaua kwa hiyo mnashuhudia na kukubaliana na matendo ya wazee wenu maana wao waliwaua hao manabii na ninyi mnajenga makaburi yao kwa hiyo hekima ya Mungu inasema hivi nitawapelekea manabii na mitume lakini watawaua baadhi yao na kuwatesa wengine matokeo yake ni kwamba kizazi hiki kitaadhibiwa kwa sababu ya damu ya manabii wote iliyomwagika tangu mwanzo wa ulimwengu tangu kuwawa kwake yabeli mpaka kifo cha zakaria ambayo walimuua kati ya madhabahu na mahali patakatifu naam hakika kizazi hiki kitaadhibiwa kwa matendo haya wale wenu ninyi walimu wa sheria kwa sababu mmeuficha ule ufunguo wa mlango wa elimu ninyi wenyewe hamkuingia Na mmewazuia waliokuwa wanaingia wasiingie. Alipokuwa akitoka pale, wale wafarisayo na walimu wa sheria wakaanza kumshambulia vikali na kumbana kwa maswali mengi ili wabahatishe kumnasa kwa maneno yake. Luka sura ya 12. Wakati watu kwa maelfu mengi walipokuwa wamekusanyika hata wakawa wanakanyagana, Yesu aliwaambia kwanza wanafunzi wake, Je na chachu ya wafarisayo, yaani unafiki. Kila kilichofunikwa kitafunuliwa, na kila kilichofichika kitafichuliwa. Kwa hiyo kila mlichosema gizani watu watakisikia katika mwanga. Na kila mlicho kinongona faragani, milango imefungwa kitatangazwa juu ya nyumba. Na Nawaambieni ninyi rafiki zangu, msiwaogope wale wanaoua mwili wasiweze kufanya kitu kingine zaidi nitawaonyyesheni yule ambaye ni lazima kumuogopa Mwogoopeni yule ambaye baada ya kuua na uwezo wa kumtupa mtu katika moto wa jehanam Nam inawambieni muwogoopeni huyo inajulikana kwamba shommoro watano huuzwa kwa senti kumi au sivyo Lakini mbele ya Mungu hassahaulikki hata mmoja Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi. Ninyi mna thamani zaidi kuliko shomoro wengi. Nawaambieni kweli, kila mtu anayekiri hadharani kwamba yeye ni wangu, mwana wa mtu naye atakiri mbele ya malaika wa Mungu kwamba mtu huyo ni wake. Lakini mtu yeyote anayeinikana mbele ya watu, huyo atakanoa mbele ya malaika wa Mungu. Yeyote anayesema neno la kumpinga mwana wa mtu, atasamehewa. Lakini anayemkufuru roho mtakatifu hata samehewa watakapowapeleka ninyi mbele ya masunagogi na mbele ya wakuu na watawala msiwa na wasiwasi juu ya jinsi mtakavijitetea au jinsi mtakavyosema kwa maana wakati huo roho mtakatifu wattawafundisheni kile mnachopaswa kusema Mtu Mtummoja katika ule umati wa watu wakamwambia mwalimu Mwambie ndugu yangu, tugawane urithi aliotuachia baba. Yesu akamjibu, "Rafiki we, ni nani aliyeniweka mimi niwe muamuzi au msuluhishi kati yenu?" Basi akawaambia wote, "Jihadharini na kila aina ya tamaa, maana maisha ya mtu hayawe salama kutokana na wingi wa vitu alivyonavyo." Kisha akawaambia mfano, "Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na shamba lake, ambalo lilizaa mavuno mengi sana. Huyo mtu akafikirifiki moyoni mwake akasema, nitafanya nini kwa vile sina mahali pa kuhifadhia mavuno yangu? Nitafanya hivi. Nitabomoa gala zangu na kujenga kubwa zaidi. Na katika hizo nitahifadhi mavuno yangu yote na mali yangu. Hapo nitaweza kuiambia roho yangu, sasa unayo akiba ya matumizi kwa miaka na miaka. Ponda mali ule unywe na urahi lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe leo usiku roho yako itachukuliwa na viltu vile vyote ulivyojikusanyia, vitakuwa vya nani Yesu akamaliza kwa kusema ndivyo ilivyo kwa mtu anaji kusanyia utajiri kwa ajili yake mwenyewe lakini si tajiri mbele ya Mungu Kisha Yesu akawambia wanafunzi wake kwa sababu hiyo na wambieni msio na wasiwasi juu ya chakula mnachohitaji kwa kuishi wala juu ya nguo mnazohitai kwa ajili ya miili yenu kwa sababu uzima ni bora kuliko chakula na mwili ni bora kuliko mavazi Chukuweni kwa mfano kunguru hawapandi hawavuni wala hawana gala yoyote Hata hivyo Mungu huwalisha Nini ni bora zaidi kuliko ndege? Ninani katienu kwa kuwa na wasiwasi, wasi, anaweza kuongeza urefu wa maisha yake? Basi kama hamuwezi kufanya jambo dogo kama hilo, kwa nini kuwa na wasiwasi wasi juu ya ale mengine? Angalieni maua jinsi yanavyomea Hayafanyi kazi, wala haya sokoti Hata hivyo, na wahakikishieni kwamba, solomoni mwenyewe na fahari zake zote Hakupata kuvikwa vizuri kama uwa moja wapo. Lakini kama mungu, hulivika vizuri jani la shambani. Ambalo leo liko, na kesho la tupo motoni. Je, hatafanya zaidi kwenu ninyi Enyu watu mlio na imani haba. Basi, msifurugike akili, mkihangaika daima juu ya mtakachokula au mtakachokunywa Kwa maana hayo yote, ndiye yanayohangaikiwa na watu wasio mjua mungu. Baba enu anajua kwamba mnahitaji vitu hivi Shugulikieni kwanza utawala wa mungu Na haya yote mtapewa kwa ziada Msiogope enye dogo Kwa kuwa baba enu amependa kuwapeni huo utawala Uzeni mali zenu zote, mkawape maskini Jifanyieni mifuko isio chakaa Na hazina mbinguni Ambako haitapungua Huko, wezi hawakaribi Walanondo hawaharibu Pale hazina yako ilipo, ndipo pia na moyo wako utakapokuwa Mwe tayari kwa lolote lile, ditakalotokea Na kanda zenu ziwezi mefungwa viunoni Na taa zenu ziwezi nawaka Mwe kama watumishi wanao bwana wao Arudi kutoka arusini Ili atakaporudi na hodi Wamfungulie mara Heri yao watumishi wale ambao bana atakaporudi atawakuta wanakesha Na waambieni hakika Huyo bwana atajifunga ukanda kiunoni Hata mezani Na kuatumikia Hata kama ni usiku wa manane Au alfajiri Kama akiwakuta wako hivyo Heri yao Mwena hakika kwamba Kama mwenye nyumba angejua saa ambayo muizi atakuja Angekesha Wala hange nyumba yake kuvunjwa Na ninyi hali kadhalika juwekeni tayari maana mwana wa mtu atakuja saa ile ambayo hamuhani Petro akamwambia "B bwana mfano huo ni kwa ajili yetu tu au ni kwa ajili ya watu wote bwana akajibu ninani basi mtumishi aliye mwaminifu na mwenye busara ni yule ambaye bwana atamuweka juu ya watumishi wake ili awape chakula kwa wakati ufao. heri yake mtumishi huyo akiwa banawake atakaporudi atamkuta akifanya hivyo hakika atamweka itunze mali yake yote Lakini kama mtumishi huyo atafikiri moyoni mwake inakusema banawangwa anakaia kurudi halafu akaanza kuwapiga watumishi wengine wa kiume na wa kike akaanza kula na kunywa na kulewa banawake atakuja siku asiyo itazzamia na saa siyo ijua banawake aamkatakata na kumuweka katika fungu moja na wale wasioamini Lakini mtumishi yule ambaye alijua matako ya bwana wake na hakujweka tayari kufanya alivvyotakiwa huyo atapigwa sana na yule ambaye hakujua anatakiwa kufanya nini na akafanya yanayostahili ya dhabu atapigwa kidogo aliyepewa mengi atadaiwa mengi na yeyote aliyekabidhiwa mengi Atatakiwa kutoa mengi zaidi Nimekuja kuwasha moto duniani Na miningetaka uwe umewaka tayari Nina ubatizo ambao inanibidi ni upoke Jinsi gani basi ninafyo Mpaka ukamilishwe Mnadhani nimekuja kuleta amani duniani Hata kidogo si amani bali utengano na tangu sasa Jamaa ya watu watano itagawanyika watatu dhidi ya wawili na wawili dhidi ya watatu baba atakuwa dhidi ya wanawe mwana dhidi ya baba yake mama dhidi ya bintiye binti dhidi ya mama yake mama mkwe dhidi ya mke wa mwanae na huyo dhidi ya mama mkwe wake Yesu akayaambia tena makundi ya watu Mnapoona mawingu yakitokea upande wa magharibi mara masema, mvua itanyesha na kweli hunyesha mnapoona upepo wa kusi unavuma mwasema kutakuwa na hali ya ukavu na ndivyo itakavyokuwa enyi wanafiki mnajua kutabiri hali ya hewa kwa kuangalia dunia na anga kwa nini basi hamwezi kujua maana ya nyakati hizi na kwanini nini kujiamulia wenyewe jambo jema la kufanya maana kama mshtaki wako anakupeleka mahakamani ingekuwa fadhali kwako kupatana naye mkiwa bado njiani Ili ya siji akakupeleeka mbele ya hakimu nae hakimu wakakutoa kwa polisi nao wakakutia ndani hakika hutaka huko na kuambia mpaka utakapomaliza kulipa senti ya mwisho Luka sura ya kuminatatu. Wakati huo watu fulani walikuja wakamweleza Yesu juu ya watu wa galilaya ambao pilato alikuwa amewaua wakati walipokuwa wanachinja wanyama wao wa kuutambika naye Yesu wakawaambia mnadhani wa galiaya hao walikuwa wahalifu zaidi kuliko wagaliaya wengine ati kwa sababu wameteseka hivyo hakika sivyo lakini nanyi ha kadhalika msipo tubu mtangamia kama wao au wale kumi na wanane walilioangukiwa na mnara kule siloamu wakafa Nadhani wao walikuwa wakosefu zaidi kuliko wengine wote walioishi Yerusalemu. Hakika sivyo, lakini nanyi msipotubu mtaangamia kama wao. Kisha Yesu akawambia mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini katika shamba lake. Huyo mtu akaenda akitaka kuchuma matunda ya mtini huo, lakini akaukuta haujaza hata tunda moja. Basi akamwambia mtunza shamba. Angalia, kwa miaka mitatu nimekuwa nikija ili nichume matunda ya mtini huu. Nami na siambulie chochote. Ukate. Kwa nini uinyonye Lakini huyo mkulima akajibu, "Bwana, tuwaache tena mwaka huu. Nitauzungushia mtaro na kuutilia mbolea. Kama ukizaa matunda mwaka ujao, sawa. La sivyo, basi utaweza kukata." Yesu alikuwa akifundisha katika sunagogi moja siku ya sabato. Na hapo palikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 18 kutokana na pepo aliyekuwa amemuingilia. Kwa sababu hiyo mwili wake ulikuwa umepindika vibaya hata asiweze kusimama wima. Yesu alipomuona alimwita akamwambia, "Mama, umeponywa ugonjwa wako." Akamwekea mikono Na mara mwili wake ukawa wima tena, akawa na mtukuza mungu. Lakini mkuu wa sunagogi ya kwa sababu yesu, alikuwa memponya siku ya sabato. Hivyo akawambia wale watu walio kusanyika pale. Mnaazo siku sita za kufanya kazi. Basifike ni siku hizo, mkaponyo magonjwa yenu. Lakini msifike kwa ajili hiyo siku ya sabato. Hapo bwana akamjibu, enyu wanafiki. Kuna yeyote kati yenu ambaye hange mfungua ngombe au punda wake kutoka zizini ampeleke kunywa maji hata kama siku hiyo ni ya sabato? Sasa hapa yupo binti wa Abrahamu ambaye shetani alimfanya kilema kwa muda wa miaka 18. Je, haikuwa vizuri kumfungulia vifungo vyake siku ya sabato? Alipokuisha sema hayo wote walioko wanashindana naye waliona aibu na watu wote wakajaa furaha kwa sababu ya mambo yote aliyotenda Yesu wakauliza utawala Mungu ukoje nitaufananisha na nini uko kama mbegu ya haradali aliyotwa mtu mmoja na kuipanda shambani mwake ikaota hata ikawa mti ndege wa wakajenga viota vyao katika matawi yake tena akauliza nitaulianisha utawala wa Mungu na nini huko kama chachu aliyoitwaa mama mmoja na kuichanganya pamoja na unga debe moja hata baadaye ukaumuka wote Yesu aliendelea na safari yake kwenda Yerusalemu huku wakipitia mijini na vijijini hakihubiri Mtummoja akaamuuliza je mwalimu watu watakaokoka ni wachache Yesu akamambia Fanyeni bidii kuingia kwa kupitia mlango mwembamba maana na nawaambieni wengi watajaribu kuingia lakini hawataweza wakati utakuja ambapo mwenye nyumba atainuka na kufunga mlango ninyi mtaanza kusimama nje na kupiga hodi mkisema bwana tufungulie mlango lakini yeye atawajibu siwajui mmetoka wapi nanyi mtaanza kumwambia sisi ndio wale tuliokula na kunywa pamoja nawe, Na wewe ulifundisha katika vijiji vyetu. Lakini yeye atasema, sijui ninyi mmetoka wapi. Ondokeni mbele yangu, enyi nyote watenda maovu. Ndipo kutakapokuwa na kulia na kusaga meno. Hapo mtakapowaona Abrahamu, Isaka na Yakobo na manabii wote wapo katika utawala wa Mungu. Lakini ninyi wenyewe Metupwa nje. Watu watakuja kutoka mashariki na magharibi Kutoka kaskazini na kusini, watakuja na kukaa kwenye karamu katika utawala wa mungu. Nam, wale walio wa mwisho, sasa watakuwa wa kwanza, na wale walio wa kwanza sasa, watakuwa wa mwisho. Wakati huo huo, wafarisayo na watu wengine wali Yesu wakamuambia. Ondoka hapa, uende mahali pengine. Kwa maana Herode anataka kukuua Yesu wakawajibu, nindeni mkamwambie huyo mbweha hivi. Leo na kesho ninafukuza pepo na kuponya wa wagonjwa na siku ya tatu nitakamilisha kazi yangu Hata hivyo kwa leo kesho na kesho kutwa ni lazima niendelee na safari kwa sababu si sawa nabii au nje Yerusalemu Yerusalemu wewe Yerusalemu unawaua manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwako Marangapi nimetaka kukusanya watoto wako pamoja kama mama kuku avvyokusanya vifaranga vyake chini ya mabawa yake wala hukuniruhusu Haya, utaachiwa mwenyewe nyumba yako Nam hakika na wambieni hamtaniona mpaka wakati utakapofika mseme abarikiwe huyo ajaye kwa jina la bwana Luka sura ya yakumi Siku moja ya sabato Yesu walikwenda kula chakula nyumbani kwa mmoja wa viongozi wa wafarisayo Watu waliokuwapo hapo, hapo wakawa wanamchunguza Na mbele yake Yesu palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa kuvimba mwili naye Yesu wakawauliza walimu wa sheria na wafarisayo je ni halali au sivyo kumponya mtu siku ya sabato lakini wawa wakakaa kimia Yesu akamshika huyo mgonjwa akamponya akamwacha aende zake. Halafu akawaambia, "Ni nani kati yenu ambaye kama mtoto wake au ng'ombe wake umetumbukia shimoni, hange mtoa hata kama ni siku ya sabato?" Nao hawakuweza kumjibu swali hilo. Yesu aliona jinsi wale walioalikwa walivyokuwa wanajichagulia nafasi za kwanza kwanza za heshima. Akawaambia mfano Kama mtu akikualika harusi usiketi mahali pa kwanza pa heshima isije ikawa amealikwa mwingine mashuhuri zaidi kuliko wewe na mwenyeji wenu ninyi wawili atakuja kuambie mpe nafasi huyu hapo utaibika mbele ya wote kuchukua nafasi ya mwisho badala ya kufanya hivyo ukialikwa kwenye karamu keti mahali pa mwisho ili mwenyeji wako atakapokuja kuambie Rafiki njoa hapa mbele mahali pazuri zaidi Hapo utakuwa umeshimika mbele ya wote wanaoketi pamoja nawe kwa maana yeyote yanayejiikweza atashushwa na anayeejishussha atakwezwa. Halafu akamwambia na yule aliyemulika kama ukiwafanyia watu karamu mchana au jioni usualike rafiki zako au jamaa zako Ha jirani zako waliomatajiri wasiji nao wakakualika, ukawa nao umepata tuzo lako badala yake unapofanya karamu walike maskini kiwete waliolemaa na vipofu nawe utakuwa umepata baraka kwakuwa hao hawana cha kukulipa maana mungu watakupa tuzo lako wakati watu wema watakapofufuka Moja wa wale waliokuwa meketi pamoja na Yesu akasema Anaheri mtu yule atakayekula chakula katika utawala wa Mungu. Yesu wakamjibu, Mtu mmoja alifanya karamu kubwa akawaalika watu wengi. Wakati wa karamu ulipofika, alimtuma mtumishi wake kwa harifu waji. waje. Maana vyote vilikuwa tayari. Lakini wote, mmoja baada ya mwingine, wakaanza kuomba msamaha wa kwanza akamwambia huyo mtumishi nimenunua shamba na hivyo ni lazima niende kuliangalia na kuomba uniwe radhi mwingine akasema nimenunua ngombe jozi tano wa kulima sasa nimo njiani nikoenda kuwajaribu na kuomba uniwe radhi na mwingine akasema nimeoa mke na hivyo siwezi kuja huyo mtumishi akarudi na kumarifu bwana jambo hilo yule mwenye nyumba kasirika akamwambia mtumishi wake nenda upesi kwenye barabara na vichochoro vya mji wate hapa ndani maskini viwete vipofu na wale waliole maa baadaye mtumishi huyo wakasma bwana mambo yamefanyika kama ulivy waamuru lakini iko nafasi bado yule bwana akamwambia mtumishi nenda katika njia panda na mipakani Washurtishi watu kuingia ili nyumba yangu ijaye kwa maana na wambieni hakuna hata mmoja wa wale walewaliliowalikwa atakayeoonja karamu yangu Hapo makundi mengi yakawa yanaandamana pamoja na Yesu basi ya kawageukia watu wakawaambia kama mti yeyote anakkuja kwangu asipo wachukia baba na mama yake mke wake watoto kaka na dada zake Nam Hata na nafsi yake mwenyewe huyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa maana ni nani miongoni mwenu ambaye akitaka kujenga mnara hataketi kwanza akadiria gharama zake ili ajue kama ana kiasi cha kutosha cha kumalizia? La sivyo baada ya kuweka msingi na kushindwa kumaliza watu watamcheka wakisema Mtu huyu alianza kujenga, lakini hakumaliza Au ni mfalme gani ambaye akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine Hata keti kwanza chini na kufikiri kama ataweza Kwa askari wake elfu kumi Kumkabili yule alie na jeshi la askari elfu shirini. Kama anaona hataweza atawatuma wajumbe kutaka mashariti ya amani Wakati mfalme huyo mwingine angali mbali Vivyo hivyo basi Hakuna hata mmoja wenu, atakaya kuwa mwanafunzi wangu, kama asipoachilia kila kitu alichonacho Chumvi ni nzuri, lakini kipoteza ladha yake, itakolezwa na nini? Haifai kitu, wala kwa udongo, wala kwa mbolea. Watu huitupilia mbali, sikie basi kama mna masikio. Luka, sura ya kuminatano. Siku moja, Watu za ushuru na wahalifu wengi walikwenda kumsikiliza Yesu. Wafarisayo na walimu wa sheria wakaanza kumnungunikia. Mtazameni mtu huyu. Anawakaribisha wenye dhambi na hata kula anakula nao. Yesu akawajibu kwa mfano. Hivi mtu fulani mwenye kondoo mia. akigundua kwamba mmoja wapo amepotea, hufanya nini? Huacha wale 99 mbugani Na huenda kumtafuta yule aliyepotea mpaka mpate akimpata humchukua mabegani kwa furaha anapofika nyumbani huwaita rafiki zake akiwambia furahini pamoja nami kwa sababu empata yule kodoo wangu aliyepotea Kadhalika na wambieni ndivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya kutubu kwa mwenye dhambi mmoja kuliko kwa ajili ya watu ti wanaojiona kuwa wema wasiohitai kutubu au maonaje mwamke fulani akiwa na Shilingi kumi kama akipoteza moja hufanya nini huwasha taa hufagia nyumba na kutafuta kwa uangalifu mpaka haiipte akiipata huaita rafiki na jirani zake akisema furrahini pamoja nami kwa sababu nimeipata ile shilingi yangu niliopoteza kadhalika na waambieni, ndivyo watakavyofurahi malaika wa Mungu kwa sababu ya kutubu kwake mwenye dhambi mmoja Yesu akaendelea kusema kulikuwa na mtu mmoja na wanawe wawili mmoja yule mdogo alimwambia baba yake baba nipe urithi wangu naye baba akawagawia mali yake baada ya siku chache yule mdogo aliuza urithi wake Aka safari na fedha iliyopatikana akaenda nchi ya Bali ambako aliitumia ovyo. Alipomaliza kutumia kila kitu kukatokea njaa kali katika nchi ile na yakaanza kuhangaika. Akaomba kazi kwa mwananchi mmoja wa mahali pale. Huyo mwananchi akampeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Alitamani kujishibisha kwa maganda waliokula wale nguruwe. Ila tu Hakuna mtu aliempa alipoanza kupata akili akafikiri mbona kuna wafanyakazi wengi wa baba yangu wanaokula na kusaza nami hapa ninakufa njaa nitakwenda kwa baba yangu nimwambie baba nimemkosea Mungu na nimekukosea wewe pia si stairi hata kuitwa mwanao nifanye kama mmoja wa wafanyakazi wako basi akaanza safari ya kurudi kwa baba yake Alipokuwa bado mbali baba yake alimuona na kwa moyo wa huruma akamkimbilia akamsalimu kwa kumkumbatia na kumbusu mwanai akamwambia baba nimemkosea Mungu na nimekukosea wewe pia si stairi hata kuitwa mwanao lakini baba yake akawaambia watumishi wake haraka letene nguo ile nzuri mkamvalishe mvisheni pete na viatu mchinjeni yule ngombe mnono tule na tufanye sikukuu kwa sababu huyu mwanangu alikuwa kama amekufa kumbe yuhai alikuwa amepotea lakini sasa amepatikana wakaanza kufanya sikukuu wakati huo kaka yake alikuwa bado shambani alipokuwa akirudi na kukaribia nyumbani akasikia vifijo na ngoma akamwita mmoja wa watumishi akamuuliza Kuna nini? Huyo mtumishi akamwambia, ndugu yako amerudi nyumbani na baba yako amemchinjea yule ng'ombe mnono kwa kuwa amempata akiwa hai. Yule kijana mkubwa akawaka hasira hata akakataa kuingia nyumbani. Baba yake akatoka nje na kumsihi aingie. Lakini yeye akamjibu, "Kumbuka, miaka yote nimekutumikia, sijavunja amri yako hata mara moja." Umenipa nini? Ujanipa hata mbuzi mmoja mdogo nikafanya sikukuu pamoja na rafiki zangu. Lakini mtoto wako huyu aliyekula mali yako pamoja na makahaba mara tu alipokuja umemchinjia yule ngombe mnono. Baba yake akamjibu, "Mwanangu, wewe uko pamoja na nami siku zote. Na kila nilicho nacho ni chako." Ilitubidi kufanya sikukuu na kufurahi kwa sababu huyu ndugu yako Alikuwa kama amekufa, kumbe yuhai. Alikuwa amepotea, lakini sasa amepatikana. Luka sura ya 16. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, tajiri mmoja alikuwa na karani wake Huyu karani alichongewwa kwamba alitumia ovyo mali ya tajiri wake. Yule tajiri akamwita akamwambia, "Ni mambo gani ninayosikia juu yako? Toa hesabu yako." ya mapato na matumizi ya mali yangu kwa maana huwezi kuwa karani tena yule karani akafikiri bwana wangu ananiondoa katika kazi ya ukarani nitafanya nini kwenda kulima siwezi kwenda kuomba kama maskini ni aibu naam najua la kufanya ili nitakapofukuzwa kazi watu waweze kunikaribisha nyumbani kwao basi hakawaita wadeni wa bwana wake moja baada ya mwingine akamwambia yule wa kwanza unadaiwa kiasi gani na bwana wangu yeye akamjibu mafuta ya zaiti mapipa 100 yule karani akamambia chukua hati yako ya deni keti haraka andika hamsini kisha akamuuliza mdeni mwingine wewe unadaiwa kiasi gani yeye akamjibu ngano maguni 100 yule karani akamwambia chukua hati yako ya deni andika 80 basi bwana akamsifu huyo karani asiye mwaminifu kwa kuwa alitumia busara kwa maana watu wa dunia hii wana busara zaidi kuhusu mambo yao kuliko watu wa mwanga na Yesu akaendelea kusema nami nawaambieni jifanyeni marafiki kutokana na mali mbaya za dunia ili zitakapowaishieni Mweze kupokkewa nao katika makao ya milele yeyote aliyewaminifu katika mambo madogo atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa na yeyote asiye maminifu katika mambo madogo hatakuwa mwaminifu katika mambo makubwa Kama basi ninyi si waminifu katika mali mbaya za dunia ni nani atakayewakabili zile mali za kweli na kama hamkuwa waaminifu katika mali zenu Ni nani atakaye wakabidhi zile mali za kweli? Hakuna mtumishi anayeweza kuwatumikia mabwana wawili. Kwa sababu au atamchukia mmoja na kumpenda mwingine, au ataambatana na yule mmoja na kumdharau huyu mwingine. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Lakini wafarisaya waliposikia hayo yote, kwa vile wao walikuwa wanapenda sana fedha, wakamdharau Yesu. Hapo akawaambia Ninyi mnajifanya wema mbele ya watu lakini Mungu anaijua mioyo yenu kwa maana kile kinachoonekana kuwa kitukufu mbele ya watu Mungu anapiona kuwa takataka Sheria na maandishi ya manabii vilikuweko mpaka wakati wa Yohane Mbatizaji tangu hapo utawala wa Mungu unahubiriwa na kila mmoja anaoingia kwa nguvu lakini ni rahisi zaidi mbingu na dunia kupita kuliko hata herufi moja ya sheria kufutwa yeyote anayemwacha mke wake na kuoa mwingine anazini na yeyote anayemooa mwanamke aliyepewa talaka anazini kulikuwa na mtu mmoja tajiri ambaye alikuwa anavaa mavazi ya bei kubwa sana ya rangi ya zambarao na ya kitani safi na kufanya karamu kila siku kulikuwa pia na maskini mmoja aitwaye lazaro. Aambaye alikuwa na vidonda mwili mzima na alikuwa analazwa mlangoni panyumba ya huyo tajiri Alitamani kujilisha kwa makombo yaliyoanguka kutoka katika meza ya tajiri na zaidi ya hayo mbwa walikuwa wanakuja na kulamba vidonda vyake Ikatokea kwamba huyo maskini akafa malaika wakamchukua akakaa karibu na Abrahamu na yule tajiri pia akafa akazikwa Huyo tajiri Akiwa na mateso makali kule kuzimu, akainua macho yake, akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro karibu nae. Basi, akaita kwa sauti, "Baba Abrahamu, nionee huruma. Umtume Lazaro acho viangalau uncha ya kidole chake katika maji au burudishe ulimi wangu. Maana ninateseka mno katika moto huu." Lakini Abrahamu akamjibu, Kumbuka mwanangu kwamba ulipokea mema yako ulipokuwa unaishi duniani naye Lazaro akapokea mabaya sasa lakini yeye anatulizwa wewe unateswa licha ya hayo kati yetu na ninyi kumewekwa shimo kubwa ili wanaotaka kuja kwenu kutoka huku wasiweze na kwenu wasiweze kuja huku kwetu huyo aliyekuwa tajiri akasema Basi baba na kuomba mtume aende nyumbani kwa baba yangu. Maana ninao ndugu watano ili awaone wasije wakaja huku kwenye mateso. Lakini Abrahamu akamwambia, "Ndugu zako wanao Mose na manabii, waache wawasikilize hao." Lakini yeye akasema, "Sivyo baba Abrahamu, ila kama mtu atafufuka kutoka wafu na kuwaendea watatubu." Na Abrahamu akasema, Kama hawawasikilizi Mose na manabii hawatajali hata kama mtu angefufuka kutoka wafu. Luka sura ya 17. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, haiwezekani kabisa kusitokee vikwazo vinavyosababisha dhambi. Lakini wale wake mti yule atakaye visababisha. Ingekuwa afadhali kwake kufungiwa shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa baharini kuliko yeye kumkwaza mmoja wa wadogo hawa jihadharini kama ndugu yako akikukosea muone na kama akitubu msamehe kama akikukosea mara saba kwa siku na kila mara akarudi kwako wakisema nimekosa msamehe mitume wakamwambia bwana utoongezee imani naye bwana akajibu Kama imani yenu ingekuwa ndogo hata kama chembe ndogo ya haradali ungeweza kuambia mlima huu wa Mforasadi ngoka na ukajitose baharini nao ungewatii Tuseme mmoja wenu anamtumishi ambaye analima shambani au anachunga kondoo je anaporudi kutoka shambani utamwambia huyo mtumishi haraka njoa chakula la ungemambia nitayarishe chakula na ujfunnge tayari kunitumikia mpaka nitakapomaliza kula na kunywa ndipo nawe ule na kunywa Huta mshukuru huyo mtumishi kwa sababu ametimiza iliyoamriwa Hali kadhalika na ninyi mkisha fanya yote mliowamriwa semeni sisi ni watumishi tusio na faida tumetimiza tu yale tuliotakiwa kufanya Yesu akiwa safarini kwenda Yerusalemu alipitia katika mipaka ya Samaria na Galilaya. Alipokuwa anaingia katika kijiji kimoja watu kumi wenye ukoma walikutana naye wakasimama kwa mbali wakapaza sauti wakisema Yesu mwalimu tuonee huruma. Alipowaona akawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Basi ikawa walipokuwa wakwenda wakatakaka mmoja wao walipoona kwamba ameponywa alirudi akiwa na mtukuza Mungu kwa sauti kubwa akajitupa chini mbele ya miguu ya Yesu huku wakimshukuru Huyo walikuwa msamaria Hapo Yesu akasema watu kumi walitaka sivyo wale tisa wako wapi hakupatikana mwingine alirudi kumtukuza mungu ila tu huyu mgeni Halafu akamwambia huyo mtu Simama uende zako imani yako imekuponya Wakati mmoja wa farisayo walimuuliza Yesu Utawala wa Mungu utakuja lini? Naye akawajibu Utawala wa Mungu hauji kwa namna itakayoweza kuonekana wala hakuna atakayeweza kusema Uko hapa au uko pale Kwa kweli utawala wa Mungu uko kati Halafu akawaambia wanafunzi wake Siku zinakuja ambapo mtatamani kuona mojawapo ya siku za mwana wa mtu lakini hamta iona na watu watawaambieni, tazameni yuko hapa ninyi msitoke wala mswafuate. Kwa maana kama umeme unavyotokea kwa ghafla na kuangaza anga kutoka upande mmoja hadi mwingine ndivyyoo mwana wa mtu Atakavyokuwa siku ile yake Lakini kabla ya hayo Itambidi ateseke sana na kukataliwa na kizazi hiki Kama ilivyokuwa nyakati za noa Ndivyo itakavyokuwa katika siku za zamana wa mtu Watu waliendelea kula na kunywa Kuowa na kuolewa mpaka wakati ule noa Alipoingia katika safina Garika ikatokea na kuwaangamiza wote itakuwa kama ilivyotokea wakati waloi watu waliendelea kula na kunywa kununua na kuuza kupanda mbegu na kujenga Lakini siku ile loti alipoondoka sodoma moto wa kiberiti ukanyesha kama mvua kutoka mbinguni na kuwaangamiza wote ndivyo itakavyokuwa siku ile mwana wa mtu atakapotokea. Siku hiyo mtu yeyote atakayekuwa juu ya pala nyumba Asishuke kwenda ndani ya nyumba kuchukua mali yake. Kadhalika naye atakayekua shambani mwake asirudi nyuma. Kumbukeni yaliompata mke wa Loti. Yeyote anayetaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza. Na yeyote anaipoteza ataiokoa. Naombaeni siku ile usiku watu wawili watakuwa wanalala pamoja, mmoja atachukuliwa na yule mwingine yataashwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga nafaka pamoja, mmoja atachukuliwa na yule mwingine ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, moja atachukuliwa na yule mwingine ataachwa. Hapo wakamuuliza, Ni wapi bwana? Naye akawaambia, Pale ulipo mzoga, ndipo tai watakapokusanyika. Luka sura ya 18 basi Yesu aliwasimulia mfano kuonyesha kwamba ni lazima kusali daima bila kukata tamaa alisema katika mji mmoja kulikuwa na hakimu ambaye hakuwa na anamwogopa Mungu wala hamjali binadamu katika mji huo huo kulikuwa pia na mama mjane mmoja ambaye alimwendea huyo hakimu mara nyingi akimuomba mtetea apate haki yake kutoka kwa adui yake Kwa muda mrefu huyo hakimu hakupenda kumtetea huyo mjane lakini mwisho akajisemea "Ijapokuwa mimi simuogopi Mungu wala simijali binadamu lakini kwa vile huyo mjane ananisumbua nitamtetea la sivyo ataendelea kufika hapa na mwisho atanichosha kabisa." Basi bwana akaendelea kusema "Sikieni jinsi alivyo sema huyo hakimu mbaya." Je Ndiyo kusema mungu hata watetea wale Alio wachagua, Ambao wanamlilia mchana na usiku Je Atakawia kuwasikiliza Na ni Atawatetea upesi Hata hivyo je Kutakuwako na imani duniani wakati mana wa mtu atakapokuja Halafu yesu aliwambia pia mfano wale ambao wali kuwa wema Na ambao waliwadharau wengine Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali mmoja mfarisayo na mwingine mto za ushuru Huyo mfarisayo akasimama akasali kimoyo moyo e mungu na kushukuru kwa vile mimi si kama watu wengine walafi, wadanganyifu au wazinzi na kushukuru kwamba mimi si kama huyu mto za ushuru nafunga mara mbili kwa juma na toa zaka sehemu ya kumi ya pato Lakini yule mtu wa ushuru akiwa amesimama kwa mbali bila hata kuinua macho yake mbinguni ila tu akijipiga kifua kwa huzuni alisema, "Ee Mungu, unionee huruma mimi mwenye dhambi." Na wambieni huyu mtu wa ushuru alirudi nyumbani akiwa amepatanishwa na Mungu. Lakini yule mwingine sivyo. Kwa maana kila anayejikweza atashushwa na kila anayejishusha atakwezwa watu walimletea Yesu watoto wadogo ili awawekee mikono yake wanafunzi walipowaona wakawazuia kwa maneno makali lakini Yesu akawaita kwa yake akisema waacheni hao watoto waje kwangu wala msiwazuie kwa maana utawala wa Mungu ni kwa ajili ya watu kama hawa nawaambie ni kweli Nti yeyote asiye huokea utawala wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia katika utawala huo. Kiongozi mmoja Yaahudi alimuuliza Yesu mwalimu mwema nifanye nini ili niweze kuupata uzima wa mileele Yesu akamwambia mbona waliita muma hakuna aliyemwema ila mungu peke yake Unazijua amri, usizini usie usibe usitoa ushahidi wa uongo waheshimu baba na mama yeye akasema hayo yote nimeyazingatia tangu ujana wangu yesu aliposikia hayo akamwambia unatakiwa bado kufanya kitu kimoja uza kila ulicho nacho wagawie maskini na hivyo utakuwa na hazina yako mbinguni halafu njoa unifuata lakini huyo mtu waliposikia hayo alihuzunika sana kwa sababu walikuwa tajiri sana Yesu alipoona akihuzunika hivyo akasema jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika utawala wa Mungu Nam ni rahisi zaidi kuangamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika utawala wa Mungu wale watu waliposikia hayo wakasema nani basi ataka yaokolewa, Yesu akajibu yasiyewezekana kwa binadamu yanawezekana kwa mungu. Naye Petro akamuuliza: na sisi je Tumeacha yote tukakufuata. Yesu aakaambia, kweli na waambieni, mtu yeyote aliyehacha nyumba, au muke, au kaka, au wazazi, au watoto kwa ajili ya utawala wa Mungu atapokea mengi zaidi wakati huu wa sasa na kupokea uzimu wa milele wakati hujao Yesu waliwachukua kando wale kumi na wawili akawaambia Sikilizei tunakwenda Yerusalemu na huko kila kitu kilichoandikwa na manabii kuhusu mwana wa mtu kitakamilishwa kwa maana atakabidhiwa watu wa mataifa Nao watamtendea vibaya na kumtemea mate, watampiga mijredi watamuwa, lakini siku ya tatu atafufuka. Lakini wao hawakuelewa hata jambo moja, walikuwa wamefichwa maana ya maneno hayo, na hawakutambua nini kilikuwa kinasemwa. Wakati yesu walipokaribia eriko, kulikuwa na mtu mmoja kipofu wa meketi njiani, akiomba. Aliposikia umati wa watu ukipita, aliuliza, "Kuna nini?" Wakamwambia, "Yesu wa anapita hapa." Naye akapaza sauti akisema, "Yesu mwana wa Daudi, nihurumie." Wale watu waliyotangulia wakamkemea, wakimwambia anyamaze. Lakini yeye kazidi kupaza sauti, "Mwana wa Daudi, unihurumie." Yesu alisimama kamuru wa mlete kwake yule kipofu walipokuja karibu Yesu akamuuliza Unataka ni kufanyie nini naye akamjibu bwana naomba nipate kuona tena Yesu akamwambia ona imani yako imekuponya Na mara yule aliyekuwa kipofu akapata kuona akamfuata Yesu akimtukuza mungu wala watu wote walipoona hayo wakamsifu Mungu. Luka sura ya 19. Yesu aliingia mjini Jericho na alipokuwa akipita katika njia za mji huo akatokea mtu mmoja jina lake kayo Huyo alikuwa mkuu wa za ushuru na pia alikuwa mtu tajiri. Alitaka kuona Yesu alikuwa nani lakini kwa sababu ya umati wa watu na kwa vile alikuwa mfupi hakufaulu. Hivyo alitangulia mbele mbio akapanda juu ya mkuyu ili aweze kumuona Yesu kwa maana alikuwa apitia hapo. Basi Yesu alipofika mahali pale aliangalia juu akamwambia Zakayo shuka upesi maana leo ni lazima nishinde nyumbani mwako. Zakayo akashuka haraka akamkaribisha kwa fraha. Watu wote walipoona hayo wakaanza kunungunika wakisema amekwenda kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Lakini Zakaye akasimama akamwambia Yesu, "Sikiliza bwana, mimi nitawapa masikini nusu ya mali yangu. Na kama nimemdanganya mtu yeyote kitu, nitamrudishia kiasi hicho mara 4." Yesu akamwambia, "Leo wokovu umefika katika nyumba hii. Kwa vile huyu pia ni wa ukoo wa Abrahamu. Kwa maana mwana wa mtu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea Wakati watu walipokuwa bado wanasikiliza hayo Yesu akawambia mfano Hapo walikuwa anakaribia Yerusalemu na watu wale walidhani kwamba muda si muda utawala wa Mungu ungefika Hivyo akawaambia kulikuwa na mtu mmoja mashuhuri aliyefanya safari kwenda chini ya mbali ili apokee madaraka ya ufalme Alafu arudi. Basi kabla ya kuondoka aliwaita watumishi wake 10. Akawapa kiasi cha fedha kila mmoja na kuwaambia, Fanyeni nazo biashara mpaka nitakaporudi. Lakini wananchi wenzake walimchukia na hivyo wakatuma wajumbe waende wakaseme, Hatumtaki huyu atutawale. Huyo mtu mashuhuri alirudi nyumbani baada ya kufanywa mfalme. Na mara Kamuru ka wale watumishi aliyowapa zile fedha waitwe ili aweze kujua kila mmoja amepata faida gani. Mtumishi wa kwanza akatokea akasema, "Mheshimiwa, faida iliyopatikana ni mara kumi ya zile fedha ulizonipa." Naye akamwambia, "Vema, wewe ni mtumishi mwema. Kwa kuwa umekuwa mwaminifu katika jambo dogo, utakuwa na madaraka juu ya miji kumi tumishi wa pili yaakaja akasema, ya muheshimiwa, faida iliyopatikana ni maratano ya zile fedha ulizonipa, naye akamwambia pia, nawe utakuwa na madaraka juu ya miji mitano. Mtumishi mwingine akaja akasema, Chukua fedha yako, niliificha salama katika kitambaa, kwa maana niliogopa kwa sababu wewe ni mtu mkali, wewe ni mtu ambayo huchukua ya siiyo yako, na huchuma ambapo hukupanda. Naye akamwambia, "Na kuhukumu kutokana na msemo wako, ewe mtumishi mbaya. Ulijua kwamba mimi ni mtu mkali Ambaya huchukua yasiyo ya yangu na kuchuma nisichopanda. Kwa nini basi hukuiweka fedha yangu benki? Nami ningeichukua pamoja na faida baada ya kurudi kwangu?" Hapo akawaambia wale waliokuwa pale, Mnyanganyeni hizo shilingi mia, mkampe yule aliyepata faida mara 10. Nao akamwambia, "Lakini muheshimiwa huyo ana faida ya kiasi hicho mara 10." ya kawajibu, "Kila alie na kitu atapewa na kuzidishiwa. Lakini yule asiye na kitu hata kile alicho nacho kitachukuliwa." Na sasa kuhusu hao maadui wangu ambao hawapendi niwe mfalme wao, waleteni hapa mkawaue papa hapa mbele yangu Yesu alisema hayo kisha akatangulia mbele yao kuelekea Yerusalemu Alipokaribia kufika Bethfage na Bethania karibu na mlima wa Mizeituni aliwatuma wanafunzi wake wawili akawaambia Nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu Mtakapokuwa mnaingia kijijini mtamkuta mwana punda amefungwa ambaye hajatumiwa na mtu Mfungueni Mkamlete hapa kama mtu akiwauliza kwa nini mnamfungua m mwambieni bwana anuhtaji basi wakaenda wakakuta sawa kama alivyooambia walipokuwa wanamfungua yule punda wenyewe wakawauliza kwa nini mnamfungua huyu punda nao wa kawajibu bwana ananauhtaji basi wakampeleka yule punda kwa Yesu Kisha wakatandika mavazi yao juu ya punda, wakampandisha Yesu juu yake. Yesu akaendelea na safari akiwa amepanda punda, na watu wakatandaza mavazi yao barabarani. Alipofika karibu na Yerusalemu, katika mteremko wa mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake, umati mkubwa, wakaanza kushangilia na kumtukuza Mungu kwa sauti kubwa kwa sababu ya mambo makuu walioyaona. Wakawa wanasema abarikiwe mfalme ajaye kwa jina la bwana amani mbinguni na utukufu kwa Mungu Hapo baadhi ya wafarisayo waliokuwako katika lile kundi la watu wakamwambia Yesu wanyamazishi wanafunzi wako mwalimu Yesu wa kawajibu na wambieni kama hawawakinyamaza hakika hayo mawe attaapaza sauti alipokaribia zaidi na kuona ule mji Yesu aliulilia akisema Ingekuwa fadhali kama wewe pia ungeelewa leo hii ujumbe wa amani. Lakini sasa umefichika machoni pako. Maana siku zitakuja ambapo maadui wako watakuzungushia ukuta, watakuzingira na kukuvamia kutoka pande zote. Watakuangamiza wewe na watoto wako. Hawatakuaachia hata jiwe likisimama juu ya jiwe lingine kwa sababu hukutambua ule wakati Mungu walipokujiia kukuokoa Kisha Yesu waliingia hekaluni akaanza kuwafukuza nje wafanya biashara akisema Imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala lakini ninyi meifanya kuwa pango la wanyamanyi Yesu wakawa anafundisha kila siku hekaluni makuhani wakuu walimu wa sheria na viongozi wa watu walitaka kumuwangamiza lakini hawakuona la kufanya maana watu wote walikuwa wakimsikiliza kwa makini kabisa Luka sura ya 20 Siku moja Yesu alipokuwa akiwafundisha watu hekaluni na kuwahubiria juu ya habari njema makuhani wakuu na walimu wa sheria pamoja na wazee walifika wakasema Tuambie unafanya mambo haya kwa mamlaka gani Yesu akawaambia Na mimi nitawaulizeni swali. Mamlaka ya Yohane ya Kubatiza ilitoka kwa Mungu au kwa watu? Lakini wao wakajadiliana hivi. Tukisema ilitoka mbinguni, yeye atatuuliza, "Mbona hamkumsadiki?" Na tukisema ilitoka kwa binadamu, watu wote hapa watatupiga kwa mawe. Maana wote wanaamini kwamba Yohane alikuwa nabii. Basi wakamwambia Atujui hayo mamlaka yalitoka wapi. Yesu haka na mimi sita waambieni, ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Yesu akaendelea kuwambia watu mfano huu. Mtu moja lilima shamba la mizabibu. akalikodisha kwa wakulima. Kisha akasafiri hadi inchi ya mbali. akakaa kaa huko kwa muda mrefu. wakati wa mavuno, huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima akachukua sehemu ya matunda ya shamba la mizabibu. Lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumurudisha mikono mitupu. Yule bwana akamtuma tena mtumishi mwingine. Lakini wao wakampiga huyo vile vile na kumtendea vibaya. Wakamrudisha mikono mitupu. Akamtuma tena watatu huyo naye baada ya kumuumiza wakamfukuza. Yule mwenye shamba akafikiri nitafanya nini nitamtuma mwanangu mpenzi huenda wakamjali wale wakulima walipomuona tu wakasemezana huyu ndiye murithi basi tumuwe ili urithi wake uwe wetu basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua yesu akauliza yule mwenye shamba atafanya nini na hao wakulima atakuja kuangamiza wakulima hao Na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu. Watu waliposikia maneno hayo wakapinga, wakasema sivyo hata kidogo. Lakini Yesu akawatazama akawaambia, maandiko haya matakatifu yana ya maana gani basi? Jiwe walilolikataa waashi, sasa limekuwa jiwe kula msingi. Mtu yeyote akianguka juu ya jiwe hilo atavunjika vipande vipande. Na likimwangukia mtu yeyote Litamsaga kabisa Walimu wa sheria na makuhani wakuu walifahamu kwamba mfano huo ulikuwa unawahusu na hivyo walitaka kumkamata pale pale ila tu waliogopa watu basi wakawa wanatafuta wakati wa kufaa wakawahonga watu fulani wajisingizie kuwa wema wakawatuma wamnase Yesu kwa maswali na hivyo waweze kumtia nguvuni na kumpeleka kwa wakuu wa serikali Hao wapelelezi wakamwambia mwalimu tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli Tunajua kwamba wewe huna ubaguzi wewe wafundisha ukweli juu ya njia ya Mungu Basi tuambie kama ni halali au la kulipa kodi kwa kaisari Yesu alitambua mtego wao akawaambia ni onyesheni sarafu je sura na chapa ni vni nao wakamjibu vya Kaisari Yesu wakawaambia basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari na Mungu vilivyo vyake Mungu hawakufaulu kumnasa kwenye neno lolote pale mbele ya watu na hivyo wakakaa kimya wakillistajabia jibu lake Kisha wasadukayo ambao husema kwamba wafu hawafufuki wakamjia Yesu wakasema Mwalimu Mose alituandikia kwamba Kama ndugu ya mtu fulani ya kifa na kumuacha mjane wake bila watoto ni lazima ndugu yake ya mchukue huyo mama mjane amzalie watoto ndugu yake marehemu Sasa wakati mmoja kulikuwa na ndugu saba yule wa kwanza alilioa na baadae kafa bila kuacha watoto yule ndugu wa pili akamuoa yule mjae naye pia kafa na ndugu watatu vile vile Mambo ya kawa yale yale kwa wote saba Wote walikufa bila kuacha watoto Mwishowe akafa pia yule mwanamke Je, siku wafu watakapofufuliwa Mama huyo atakuwa mke wanani alikuwa meolewa na wote saba Yesu waka Watu wanyakati hizi huowa na huolewa Lakini wale ambao mungu watawawezesha kushiriki ule wakati wa ufufuo Hawatawa wala kuolewa Ama hakika hawawezi kufa tena Kwa sababu watakuwa kama malaika, na ni watoto wa mungu kwa vile wamefufuliwa kutoka wafu Lakini kwamba kuna kufufuka kutoka wafu, hata mose ya jambo hilo katika maandiko matakatifu Katika sehemu ya maandiko matakatifu, juu ya kile kichaka kilichokuwa kina waka moto Anamtaja bwana kama mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo Basieye si mungu wa wafu, bali ni mungu wa wale walio hai Maana wale aliyowaita kwake wanaishi naye. Baadhi ya wale walimu wa sheria wakasema, "Mwalimu, umejibu vema kabisa." Mana hawakuthubutu kumuuliza tena maswali mengine. Yesu akawauliza, "Yasemekanaje kwamba Masihi ni mwana wa Daudi?" Maana Daudi mwenyewe anasema katika Zaburi, "Bwana alimwambia bwana wangu, keti upande wangu wa kulia." Mpaka ni wafanya adui zako, kama kiti cha kuwekea miguu yako Divyo daudi ya yeye, bwana Atakuwaje basi mwanae Yesu wakawambia wanafunzi wake mbele ya watu wote Jihadharini na walimu wa sheria Ambao hupenda kupita pita, wamejivalia kanzu Hupenda kusalimiwa na watu kwa heshima masokoni Huketi mahali pa heshima katika masunagogi na kuchukua nafasi za heshima katika karamu. Huwanyonya wajane huku wakisingizia kuwa wema kwa kusali sala ndefu. Siku ya hukumu watapata adhabu kali zaidi. Luka sura ya 21. Yesu alitazama kwa makini akawaona matajiri walivyokuwa wanatumbukiza zawadi zao katika hazina ya hekalo. Akamwona pia mama mmoja mjane akitumbukiza humo wa sarafu mbili ndogo Basi ya kasema na wambieni kweli mama huyu mjane ametia zaidi katika hazina kuliko wengine wote kwa maana wengine wote wametoa sadaka zao kutokana na ziada ya mali zao Lakini huyu mama ingawa ni maskini ametoa kila kitu alichohitaji kwa kuishi Baadhi ya wanafunzi walikuwa wanazungumza juu ya hekalu Jinsi lilivyopambwa kwa mawe ya thamani pamoja na wa zawadi zilizotolewa kwa mungu Yesu wakasema haya yote nae yaona zitakuja siku ambapo hakuna hata jiwe moja nitakalosalia juu ya lingine kila kitu kitaharibiwa basi wakamulizamwalimu mambo hayo yatatokea lini na ni ishara gani zitakazoonyesha kwamba karibu mambo hayo yatoke Yesu akawajibu Jehadharini msiji mkadanganyika maana wengi watatokea na kulitumia jina langu akisema mimi ndiye na wakati ule umekaribia lakini ninyi wafuate basi mtakaposikia habari za vita na misukosuko msitishike maana ni lazima hayo yatokee kwanza lakini mwisho wa yote bado halafu akaendelea kusema Taifa moja litapigana na taifa lingine na utawala mmoja utapigana na utawala mwingine. Kila mahali kutakuwa na mitetemeko mikubwa ya ardhi, kutakuwa na njaa na magonjwa ya kuambukiza, kutakuwa na vituko vya kutisha na ishara kubwa kutoka angani. Lakini kabla ya kutokea hayo yote, watawatieni nguvuni, watawatesa na kuwapelekeni katika masunagogi na kuwatia gerezani. Mtapelekwako mbele ya wa wafalme na watawala kwa ajili ya jina langu. Hii itawapeni ni fursa ya kusema habari njema. Muone na msimbamo huu mionyo mwenu. Hakuna kufikiria kabla ya wakati juu ya jinsi mtakavyojitetea. Kwa sababu mimi mwenyewe nitawapa ni hekima na uwezo wa kusema hivyo kwamba maadui zenu hawataweza kustahimili wala kupinga. Wazazi wenu, ndugu, jamaa na marafiki wenu watawasaliti ninyi na badiyenu mtauawa watu wote watawachukieni kwa sababu ya jina langu lakini hata unywele mmoja wa vichwa vyenu hautapotea kwa uvumilivu wenu mtayaokoa maisha yenu mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi ndipo mtapaswa kutambua kwamba wakati umefika ambapo mji huo utaharibiwa hapo walioko yudea Wakimbilie mlimani wale walioko mjini watoke na wale waliomashambani wasiingie katika mji huo kwa maana siku hizo ni siku za adhabu ili yote yaliyoandikwa yatimie wale wao wajawazito na wanaonyonyesha siku hizo kwa maana kutakuwa na dhiki kubwa katika nchi na hasira ya Mungu itawajia watu hawa wengine watauawa kwa upanga Wengine watachukuliwa mateka katika nchi zote na mji wa Yerusalemu utakanyagwa na watu wa mataifa mengine hadi nyakati zao zitakapotimia Kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota Mataifa duniani yatakuwa na dhiki kwa sababu ya wasiwasi kutokana na mshindo wa mawimbi ya bahari Watu watazirai kwa sababu ya woga wakitazamia mambo yatakayopata ulimwengu kwa maana nguvu za anga Zitatikiswa Halafu, watamuona mwana wa mtu Akija katika wingu Mwenye nguvu na utukufu mwingi Wakati mambo hayo, yatakapoanza kutendeka Simameni na kuinua vichwa vyenu juu Kwa maana ukombozi wenu, umekaribia Kisha akawambia mfano Angalieni, mtini na miti mingine yote Mnapona kwamba imeanza kuchipua majani matambua kwamba wakati wa kiangazi umekaribia vivyo hivyo mtakapoona mambo hayo yanatendeka mtatambua kwamba utawala wa Mungu umekaribia na mwambieni hakika kizazi hiki cha sasa hakitatoweka kabla ya hayo yote kutendeka mbingu na dunia vitapita lakini maneno yangu hayatapita mue macho mioyo isiji isije ikalemewa na anasa ulevi na shughuli za maisha haya. Lasivyo siku ile itawajieni ghafla kwa maana itawajia kama mtego wote wanaoeishi duniani pote. Mwe waangalifu basi na salini daima ili kupata nguvu ya kupita salama katika mambo haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya mwana wa mtu. Wakati wa mchana siku hizo Yesu alikuwa akifundisha watu hekaluni lakini usiku Alikuwa akienda katika mlima wa mizeituni na kukaa huko. Watu wote walikuwa wanakwenda hekaluni asubuhi na mapema wapate kumsikiliza. Luka sura ya 22. Sikukuu ya mikata mikate chachwa ilitwayo Pasaka ilikuwa inakaribia. Makuhani wakuu na walimu wa sheria Wakawa wanatafuta njia ya kumuua Yesu, lakini waliwaogopa watu. Basi Shete kamwingia Yuda aitwaye iskarioti mmoja wa wale mitumekumi wawili. Yuda akaenda akajadiiliana na makuhani wakuu na walinzi wa hekalu kuhusu jinsi ya atakavyo msaliti Yesu kwao. Nao waakarahi na kupatana naye kumlipa fedha. Yuda akakubali akawa anatafuta nafasi nzuri ya kumkabidhi kwao bila umati wa watu kujua. Basi siku ya mikate isiyo chawa ikafika Hiyo ndiyo siku ambayo, mana kondoa pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohane ya kiwambia, Nendeni mtuandalie karamu ya pasaka, ili tupate kula. Nao wakamuuliza, unataka tuiandae wapi? Hakawambia, sikilizeni, mtakapokuwa mnakwenda mjini, mtakutana na mwanamume ambaye anabeba mtungi wa maji, mfuateni mpaka ndani ya nyumba atakayoingia Mambieni mwenye nyumba mwalimu anakuuliza tiko wapi kile chumba ambamo nitakula pasaka pamoja na wanafunzi wangu Naye atawaonyesheni chumba kikubwa orofani ambacho kimepambwa Andalieni humo Basi wakaenda wakakuta kila kitu sawa kama Yesu alivyokuwa amewaambia Wakaandaa karamu ya pasaka Saa ilipotimia Yesu akakaa kula chakula pamoja na mitume wake Haka waambia, nimetamani kwa hamu kubwa kuila karamu hii ya pasaka pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu Maana na wambieni sitaila tena hadi hapo itakapokamilika katika utawala wa Mungu kisha akatwaa kikombe akashukuru akasema Pokei hiki mnywe wote kwa maana na wambieni sita kunywa divai ya zabibu tena mpaka utawala wa Mungu utakapokuja. Alafu akatoa mkate, akashukuru, akaumegea, akawapa akisema, "Huu ni mwili wangu, unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka." Akafanya vivyo hivyo na kikombe. Baada ya chakula akisema, "Kikombe hiki ni agano la Mungu jipya, linalothibitishwa kwa damu yangu inayomagika kwa ajili yenu." Lakini tazameni yule atakayenisaliti yuko nami hapa mezaani. Kweli mwana wa mtu anakwenda zake kuuawa kama ilivyopangwa. Lakini wale wake mtu yule msaliti Hapo wakaanza kuulizana wao kwa wao. Ni nani kati yao atakayefanya jambo hilo? Kulitokea ubishi kati ya hao mitume kuhusu nani miongoni mwao anayefikiriwa kuwa mkubwa zaidi kuliko wengine. Yeso akawaambia, wafalme wa mataifa huatawala watu wao kwa mabavu, na watawala hao huitwa wafadhiri wa watu. Lakini isiwe hivyo kati yenu. Bali yule aliye mkuu kati yenu, ni lazima awe mdogo zaidi kuliko wote. Na yeye aliye kiongozi, lazima awe kama mtumishi. Kwa maana ni nani aliye mkubwa? Yule anayeketi mezani kwa chakula, ama yule anayetumikia? Bila shaka ni yule anayeketi mezani kwa chakula. Ijapokuwa hivyo, mimi niko hapa kati yenu kama mtumishi. Ninyi ndio mliobaki nami na wakati wote wa majaribu yangu. Na kama vile baba yangu alivyonikabidhi utawala, vivyo hivyo na mimi nitawakabidhi ninyi utawala. Mtakula na kunywa mezani pangu katika utawala wangu. Na mtaketi katika viti vya enzi makabila kumi na mawili ya Israeli. Simoni Simoni sikiliza Shetani ameruhusiwa kuwa pepita ninyi kama mtu avvyoppita ngano Lakini mimi nimekuombea ili imani yako isipunguewe nawe utakaponudidia watie moyo ndugu zako nae Petro wakamjibu B bwana mimi niko tayari kwenda pamoja na we gerezani na hata kufa Yesu wakamjibu na kuambia wewe Petro jogo hatawika leo usiku kabla hujanikana mara tatu Ksha Yesu wakawauliza wanafunzi wake wakati nilipoatuma bila mfuko wa fedha wala mkoba wala viatumlitindikiwa chochote wakamjibu la naye kawaambia lakini sasa yule aliye na mfuko wa fedha au uchukuwe na aliena mkoba hali kadhalika Na yeyote asiye na upanga Auze koti lake ya mmoja Maana na wambieni Haya maneno ya maandiko matakatifu amewekwa pamoja na wenye dhambi Ni lazima yatimie Naam, yale ya Yanafikia ukamilifu wake Nao wakasema bwana tazama hapa kuna panga mbili Na ya kasema, basi Yesu wakatoka Na kama ilivyokuwa desturi yake, akaenda katika mlima wa mizeituni na wanafunzi wake wakamfuata. Alipofika huko, akawaambia, "Salini, msije mkaanguka katika kishawishi." Kisha akawaacha, akaenda umbali wa mtu kuweza kutupa jiwe. Akapiga magoti akasali, "Baba, kama wapenda, ukiondoe kwangu kikombe hiki cha mateso." Hata hivyo, Mapenzi yako yatimizwe nasi yangu. Hapo malaika kutoka mbinguni akamtokea ili kumtia moyo. Akiwa katika uchungu mkubwa, alisali kwa bidii zaidi na jasho kama matone ya damu likamtoka likatiririka mpaka chini. Baada ya sala yake, aliwaendea wanafunzi wake akawakuta wamelala kwani walikuwa na huzuni. Akawaambia, "Mbona mnalala?" Amkeni msali ili msnguke katika kishawishi Alipokuwa bado wanaongea kundi la watu likaja likiongozwa na yule aliyeitwa Yuda mmoja wa wale mitkumi wawili. Huyo akamuendea Yesu ili ya msalimu kwa kumbusu. Lakini Yesu akamwambia Yuda je unamsaliti msaliti mana wa mtu kwa kumbusu wale wanafunzi wake walipoona mambo yanayotendeka ya wakasema Bwana tutumie panga zetu. Na mmoja wao akampiga upanga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kulia. Hapo Yesu akasema, acha, hii inatosha. Akaligusa sikio la yule mtu akamponya. Kisha Yesu akawaambia makuhani wakuu, wakubwa, wa walinzi, wa hekalu na wazee waliokuja kumkamata. Je, mekuja na mapanga na marungu kunikamata? kana kwamba mimi ni mnyang'anyi nilipokuwa pamoja nanyi kila siku hekaluni hamkuntia nguvuni lakini huu ndio wakati wenu hasa ndio wakati wa utawala wa basi wakamkamata wakamchukua na kwenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu petro akawa anamfuata nyuma kwa mbali moto ulikuwa umewashwa pale katikati ya ua nao wakawa wameketi pamoja petro akiwa miongoni mwao Ntumishi mmoja mwanamke alipumuona Petro ameketi karibu na moto akamkodolea macho akasema Mtu huyu alikuwa pia pamoja na Yesu Lakini Petro akakana akisema "Wee mimi simjui Baadaye kidogo mtu mwingine akaamuona Petro akasema wewe ni mmoja wao lakini Petro akajibu bwana we si mimi kama saa moja baadae mtu mwingine akasisisitiza hakika huyu alikuwa pamoja naye ametoka galilaya ya hati Lakini Petro akasema bwanawezi jui hata unachosema na papo hapo akiwa bado wanaongea jogoo akawiika Baesu akageuka na kumtazama Petro naye Petro akakumbuka yale yaliyokuwa ameambiwa na bwana Leo kabla jogogo hajawika utanikana mara tatu hapo wakatoka nje akalia sana Wale watu waliokuwa wanamchunga Yesu walimpiga na kumdhihaki. Walimfunga kitambaa usoni, wakawa wanamuuliza, "Ni nani aliyekupiga? Hebu bashiri tuone." Wakamwambia maneno ya matusi chungu nzima. Kulipokuja kikao cha wazee wa watu kilifanyika, ambacho kilihudhuria na makuhani wakuu na walimu wa sheria. Yesu akaletwa mbele ya baraza lao, nao akamwambia tuambie je wewe ndiye masiha lakini yeye akawaambia hata kama ambieni, hamta sadiki na hata kama nikiwaulizeni swali hamta hamtanijibu lakini tangu sasa mwana wa mtu atakuwa ameketi upande wa kulia wa Mungu Mwenyezi hapo wote wakasema ndio kusema wewe ni mwana wa Mungu basi na yakasema ninyi mnasema kwamba mimi ndiye Na wakasema, "Je, tunahitaji ushahidi mwingine? Sisi wenyewe tumemmsikia akisema kwa mdomo wake mwenyewe." Luka sura ya 23. Kisha wote kwa jumla wakasimama, wakampeleka Yesu mbele ya Pilato. Wakaanza kumshitaki wakisema, "Tulimkuta mtu huyu wakiwapotosha watu wetu, akipinga kulipa kodi kwa Kaisari na kujiita atiye ni Masihi." mfalme Pilato akammuuliza Yesu Wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu Wewe umesema. Pilato akawaambia makuhani wakuu na umati wa watu Sioni kosa lolote katika mtu huyu. Lakini wao wakasisitiza wakisema Anawachochea watu kwa mafundisho yake katika nchi yote ya yudea Alianza Galilaya na sasa yuko hapa. Pilato aliposikia hayo akauliza Je, mtu huyu ni mwenyeji wa Galilaya? Alipojua kwamba Yesu alikuwa chini ya utawala wa Herode akampeleka kwa Herode ambaye wakati huo alikuwa Yerusalemu. Herode alifurahi sana alipomuona Yesu. Alikuwa amekwishasikia habari zake na hivyo alikuwa anatazamia kwa muda mrefu kumuona kwa macho yake mwenyewe. Zaidi ya hayo, alikuwa anatumaini kumuona Yesu akitenda muujiza basi akamuuliza maswali mengi kwa muda mrefu lakini Yesu hakumjibu neno makuhani wakuu na walimu wa sheria wakajitokeza mbele wakatoa mashtaka yao kwa nguvu sana basi Herode pamoja na maskari wake wakamwabisha Yesu na kumfanyia mzaha kisha wakamvika vazi la kifalme wakamrudisha kwa Pilato Herode na Pilato ambao hapo awali walikuwa maadui wakawa marafiki siku hiyo basi piatu akaitisha mkutano wa makuhani wakuu viongozi na watu akawaambia memleta mtu huyu kwangu mkisema kwamba alikuwa anawaotosha watu Sasa sikilizeni baada ya kuchunguza jambo hilo mbele yenu sikumuona na kosa lolote kuhusu mashtaka yenu juu yake wala simi si mitu bali hata Herode hakuona kosa lolote kwa maana amemrudisha kwangu Ni dhahiri kwamba mtu huyu hakufanya chochote kinachostahili ya dhabu ya kifo. Hivyo nitaamuru wa piggwe viboko halafu ni Kila siku ya pasaka ili pilato kuwa funungulia mfunungu mmoja Lakini uoto wakapiga kelele pamoja muondoe huyo lakini tufungulie baraba. Baraba alikuwa ametiwa ndani kwa kusababisha uasi katika mji na pia kwa sababu ya kuua Pilato alitaka kumwachilia Yesu hivyo akasema nao tena lakini wao wakapiga kelele msulibishe msulibishe Pilato akawaambia mara ya tatu amefanya kosa gani sioni kosa lolote kwake linalomstahili auuawe kwa hiyo nitampiga viboko halafu nimwachilie lakini wao wakazidi kupiga kelele kwa nguvu sana kwamba Yesu ni lazima asulibiwe. Mwishowe sauti zao zikashinda. Basi Pilato akaamua kwamba matakwa yao yatimizwe. Akamfungua kutoka gerezani yule waliemtaka, ambaye alikuwa ametiwaga gerezani kwa sababu ya uasi na kuua. Akamtoa Yesu kwao, wamfanyie walivyotaka. Walipokuwa wanampeleka, walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni wa Kurene aliyekuwa anatoka mashambani basi walimkamata wakamtwisha ule msalaba uchukue nyuma yake Yesu watu umati kwa umati walimfuata miongoni mwao walikuwa wako wanawake waliokuwa wanaomboleza na kumlilia Yesu wakawageokuki kasema enye akina mama wa Yerusalemu msinililie mimi ilalieni kwa ajili yenu wenyewe na kwa ajili ya watoto wenu Maana hakika siku zitakuja, ambapo watu watasema Heri yao wale walio tasa, ambao hawakuzaa watoto, na ambao hawakupata kunyonyesha watoto Wakati huo, ndipo watu wataanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikieni Kwa maana kama watu watautendea mti mbichi namna hivyo, itakuwaje kwa mti mkavu Waliwachukua pia watu wengine wawili wa halifu pamoja naye. Walipofika mahali palipoitwa Fuvu la kichwa ndipo wakamsulubisha Yesu pamoja na wale wa wawili, mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. Yesu wakasema Baba, wasamehe kwani hawajui wanalofanya Kisha wakagawana mavazi yake kwa kuyapigia kura. Watu wakawa wamesimama pale wakitazama. Nao viongozi wakamdhihaki wakisema, "Amewaokoa wengine, sasa ajiokoe mwenyewe kama yeye ndiye masiha, mteule wa Mungu." Askari nao walimdhihaki pia, walimuendea wakampa siki wakisema, "Kama kweli wewe ni mfalme wa Wayahudi, jiokoe mwenyewe." Vile vile maandishi haya yalikuwa yameandikwa na kuwekwa juu yake. Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa msalabani alimtukana akisema, "Je, si kweli kwamba wewe ndiye Masiha? Basi jiokoe mwenyewe, utuokoe na sisi pia." Lakini ule mhalifu mwingine akamkemea mwanzake akisema, "Wewe humuogopi Mungu hata kidogo? Wewe umepata adhabu hiyo hiyo. Wewe na mimi" Tunastahili, maana haya ni malipo ya yale tuliotda. Ya Lakini mtu huyu hakufanya chochote kibaya. kisha akasema: “E Yesu unikumbuke wakati utakapoingia katika utawala wako. Yesu akamjibu na kuambia kwa hakika, leo utakuwa pamoja nami mahali pema peponi. Ilikuwa yapata saa sita mchana, jua likaacha kuangaza, giza likaivamia nchi yote, pakasa 9. Napazia lililokuwa limetundikwa hekaluni likapasuka kati, kati. Yesu akalia kwa sauti kubwa, "Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu." Alipokwisha sema hivyo, akakata roho. Hapo yule jemadari alipoona yaliyotukia, akamsifu Mungu akisema, "Hakika mtu huyu alikuwa mwema." Watu wale wote waliokuwa wamekusanyika hapo kwa ajili ya tukio hilo walipoona hayo yaliyotukia walirudi makwao wakijipiga vifua kwa huzuni. Marafiki zake wote pamoja na wale wanawake walioandamana naye kutoka Galilaya walisimama kwa mbali kutazama tukio hilo. Kulikuwa na mtu mmoja jinalake Yosefu ambaye alikuwa mwenyeji wa kijiji kimoja cha Wayahudi kituacho Ari Mataya alikuwa mtu mwema na anayeheshimika alikuwa kitazamia kuja kwa utawala wa Mungu ingawa alikuwa mmoja wa baraza kuu la Wayahudi hakuwa amekubaliana nao katika kitendo chao basi yeye alikwenda kwa Pilato akaomba apewe mwili wa Yesu kisha akaushusha mwili huo kutoka msalabani akauzungushia sanda ya kitani akaweka katika kaburi lililokuwa limechongwa kwenye mwamba ambalo halikuwa limetumika siku hiyo ilikuwa ijumaa na maandalio ya siku ya sabato yalikuwa yameanza wale wanawake walioandamana na Yesu kutoka Galilaya walimfuata Yosefu Wakaliona lile kaburi na jinsi mwili wake Yesu ulivyowekwa halafu walirudi nyumbani kwao wakawa wana manukato na marashi kwa ajili ya mwili wake siku ya sabato walipumzika kama ilivyokuwa desturi luka sura ya 24 Jumapili alfajiri na mapema wale wanawake walikwenda kaburini wakichukua yale manukato waliyotayarisha walikuta lile jiwe limeviingirishwa mbali na kaburi walipoingia ndani hawakuona mwili wa bwana Yesu Walipokuwa bado wanashangaa juu ya jambo hilo, mara watu wawili waliovaa mavazi yenye kung'aa sana wakasimama karibu nao. Hao wanawake wakaingia na hofu, wakainama chini. Ndipo wale watu wakawaambia, "Kwa nini mnamtafuta aliyye hai kati ya waliokufa? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni aliyowaambieni alipokuwa kule Galilaya." Ni lazima mwana wa mtu atolewe kwa watu waovu nao watamsulibisha na siku ya tatu atafufuka Hapo hao wanawake wakayakumbuka maneno yake wakarudi kutoka kaburini wakawapa mitume walekumi mmoja na wengine habari za mambo hayo yote Hao waliotoa habari hizo kwa mitume ni Maria Magdalene Yohana na Maria Mama wa Yakobo pamoja na wanawake wengine walioandamana wa nao Mitume waliachukua maneno hayo kama yasiyo na msingi hivyo hawakuwaamini Lakini Petro altoka akaenda mbio hadi kaburini alipoinama kuchungulia ndani akaona tu zile nguo za mazishi akarudi nyumbani huku akiwa na shangaju ya hayo yaliyotukia Siku hiyo hiyo Wawili kati ya wafuasi wake Yesu wakawa wanakwenda katika kijiji kimoja kiliitwacho Emmaus umbali wa kilomita 11 kutoka Yerusalemu. Wakawa wanazungumza juu ya hayo yote yaliyotukia. Walipokuwa akizungumza na kujadiliana, Yesu mwenyewe akatokea akatembea pamoja nao. Walimwona kwa macho lakini hawakumtambua. Akawauliza, "Mnazungumza nini huku mnatembea?" Nao wakasimama kimya nyuso zao zamekunja kwa huzuni mmoja aitwaye Kleopa akamjibu je wewe ni mgeni peke yako Yerusalemu ambaye hujui yale yaliyotukia huku siku hizi naye kawajibu, mambo gani wao akamjibu mambo yaliyompata Yesu wa Nazareti yeye alikuwa nabii mwenye uwezo katika kutenda na kufundisha mbele ya Mungu na mbele ya watu wote Makuhani na watawala wetu walimtoa hukumiwe kufa wakamsulubisha lakini sisi tulitumaini kwamba yeye ndiye ambaye angeikomboa Israeli zaidi ya hayo yote leo ni siku ya tatu tangu mambo haya yalipotendeka tena wanawake wengine wa kwetu wametushitusha walikwenda kaburini mapema asubuhi wasiukute mwili wake wakarudi wakasema kwamba walitokewa na malaika walio waambia kwamba alikuwa hai wengine wetu walikwenda kaburini wakashuhudia sawa na waliosema hao wanawake ila yeye hawakumuona kisha Yesu akawaambia mbona mwajinga kiasi hicho na mioyo ni mizito hivyo katika kusadiki yote yalionenwa na manabii Ye, haikumpasa Kristo kuteswa na hivyo haingie katika utukufu wake Akawafafanulia mambo yote yaliyomhusu yeye katika maandiko matakatifu kuanzia Mose hadi manabii wote. Walipokikaribia kile kijiji walichokuwa nakiendea, Yesu akafanya kama kwamba anaendelea na safari. Lakini wao wakamsihi wakisema, "Kaa pamoja nasi, maana kuna kuchwa na usiku unakaribia." Basi akaingia kijijini, akakaa pamoja nao. Alipoketi kula chakula pamoja nao, akachukua mkate, akabariki, akaumega, akawapa. Na macho yao yakafumbuliwa, wakamtambua. Lakini yeye akatoeka kati yao. Basi, wakaambiana, "Je, yetu haikuwa kama inawaka ndani yetu wakati alipokuwa anatufafanulia yale maandiko matakatifu pale njiani?" Wakaondoka saa ile ile wakarudi Yerusalemu wakawakuta wale mitume 11 na wale wengine waliokuwa pamoja nao wamekusanyika wakisema Hakika Bwana amefufuka na amemtokea Simoni basi hao wafuasi wawili wakawajulisha yale yaliyowapata njiani na jinsi walivyomtambua katika kumega mkate Walipokuwa wakiambiana hayo Yesu mwenyewe akasimama kati yao akawaambia Amani iwe nanyi wakashtuka na kushikwa na hofu wakidhani wameona mzimu lakini yeye akawaambia kwa nini mnafadhaika na kwanini nini mnakuwa na mashaka miongoni mwenu angalieni mikono na miguu yangu ya kwamba ni mimi mwenyewe Ni nipapaseni mkanione maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mnionao mimi baada ya kusema hayo akawaonyesha mikono na miguu wakiwa bado katika hali ya kutosadikki kwa sababu ya fraaha yao na wakiwa wanastaajabu akawauliza mnacho chakula chochote hapa wakampa kipande cha samaki wakuokwa akakichukua akala wote wakimuona halafu akawambia hii ndio maana ya maneno niiyoambieni ilipokuwa bado pamoja nanyi kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria ya Mose na katika vitabu vya manabii na katika kitabu cha Zaburi. Kisha akaziangazia akizao ili iliwaweze kuelewa maandiko matakatifu. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba masiha atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu. Na kwamba ni lazima kwa jina lake kuhubiri juu ya majuto na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote kuanzia na Yerusalemu ninyi ni mashahidi wa mambo hayo nami na mwenyewe nitawapelekeni yule ambaye baba aliahidi kumtuma lakini ngojeni huku mjini mpaka mtakapopewa ile nguvu ya juu kisha akawaongoza nje mji hadi Bethania akainua mikono yake juu akawabariki alipokuwa anawabariki akawaacha akachukuliwa mbinguni wao wakamabudu, wakarudi Yerusalemu wenye furaha kubwa wakakaa muda wote hekaluni wakimsifu Mungu